Masks of Njallah En kampanj för att omintet göra den mörka gudens planer. För Call of Cthulhu av Larry de och Lynn Willis. Utgiven av Korshium. komna till lång gång hjälp i dörr. kill dem all and let, Men, we, let God we, sort vi, them. Out. Vi känner det är okay, nu andra Jag så chockade för två får jag inte tar den smärtan. <laughs> alltså, <vi räkna laughs> <att den> Direkt <laughs> Ge mig ett roll från. Kan två? <laughs> <laughs> <laughs> Lämna namnet blank, beskriv ett nytt namn. <laughs> ja, <bra. laughs> alltså, det kommer inte bli lätt för mig. A B C. <laughs> <laughs> -bjuder. -bjuder. Ja. jag blir ju för... Jag fan <laughs> Sjöl, Jag ska Jag ska överleva. <laughs> ja. Jag skiter i alla Jag, ja, jag, jag ska... ska... <laughs> mm. vill Och vi klagar på pannlill, <laughs> det Okej. <är skittar>. <laughs> <Nej. hör> okay. uh, ja, ni står på um, en kulle med massa döda, massa döda kultister utanför ett hus med säkert fler kultister och vad annat ja kanske mm. jag höll på att göra noteringar om de här inskriptionerna skriva av dem hur de ser ut på den här monoliten några minuter efter liksom att vi den sista har avrättats av de här kultisterna så återupptar jag den sysslan mm. ja precis du bara Bostad, har du satt dina bra nu. Se till att alla är döda, så vi går åt Så tvättar jag oss av Slipar dem. Slipa mm, ja. dem. Ja, men du... Um, du ritar av dem så gott du kan. Ja nu sitter vi. bilen Gurgul, gurgul Okej, så vi har En katerativ har vi Står du stället eller åkt tillbaka till London och försöker skaffa Inte för stärkningar Då har vi för stärkningar att inte, det är för svarten kanske Nu är det här, så vi kan bara ta huset med Vi har ju ett par likupplysa en är är Men det är pensionist och jag mot 30 äh, ja, det, där, där mitt i natten jag, Nej, men, men, var, men hur du, är skillnaden nu? Här. Leilaing. Jag trodde jag skulle spela undan så här framman eller det på förfeghet men när vi var samlade hela truppen. Jag var lysande <skratt> <laughs> ja naturligtvis ja. Nej men de döda kropparna är ju inga problem Och gör vi som med de första Och dumpar vi brokanten Vi kanske inte gör det med i för sig det kanske vi ska begrava kultisterna vi får riva ut det här Sen så får vi väl Kontakta polisen sen Ska vi lägga dem lite snyggt och, och märka dem, eller ska vi göra med. Ja, vi A, B, C, haha, haha, haha, har du en kan vi markera dem Ja, precis. Vem som har gått dem? Nej, <laughs> haha, ni sett att ni gör stridsbeskrivning? Ja, går vi, går igenom huset med, så hade det varit? och så hade de kommit hit, alltså jag har inte fått det, så, så många har vi tagit här, 6, 8, Sex stycken. Sju man uppe i huset då. Kör rätt. Ja. Det var några av de som kom från husets håll, Eva. Jag Ja, Jag har ju kommit här långt så vi... går Ål in. Men jag Nej. Yeah, yeah! <laughs> äh, jag får, jag. Är det att se spåren? Nej, men jag jag vill bara, behöver jag bara de här. Jag vet ungefär var de dyker upp runt omkring. Se ifall det går att spåra om alla kommer från huset eller om de kommer från den hemliga grottan som ligger bakom vattenfallet. Mm. Nej. Traction. Jag har bara 70% i det. Så att det jag har 10. Jag har 10. Jag har 10. Jag 10. Jag också 10. Jag okay, oh, Jag har 10. Jag har 10. <laughs> <laughs> jag har 10. Jag har Jag har eh 11. Okej. Ja, det liknar sur. Vad gör du? Kom här, <laughs> Ja, där Expert. har du hittat det. Jag inte för det bajon för ingenting tycker. Jag, <laughs> <laughs> jag tror ju det är här tvivelaktigt. Det funkar bra I, Jag I like it it it <laughs> mm. <laughs> ska inte sätta in filt i botten där och allt <laughs> Per Ruben där mojo mm. Yes Ja, oh, yeah. ja, oh, yeah, du du, mm. du de andra gör det runt mest medan du mm. sa. <laughs> Titta, ja oh, yeah, ja, yeah. här är börsspåren. Här går de ihop här borta och mm. ja de de, de, ja, de bort mot. Där ja, eh, framorna de av dem. Ja. <laughs> ja fan, man, de. <laughs> <laughs> alla men kan det komma från huset i alla fall? Uppprisar de andra? Om. Mm. Ni tittar på Leila Arning och säger Va? Det ligger spåren här Ja, när ni... men jag tittar sådär Ja, du menar de spår. Ja, ja, ja, men de hade jag kommit till Jag, det jag vet inte vad det var för <laughs> Du där borta Du fick inte att du gick förbi ja. <laughs> Jag är inte de i <laughs> ja, precis Nej, det var så Det blir fler och fler du <skratt> har <skratt> <skratt> Ja. Så det. de går på tusen. Då är det ju en uh, chans att de har skickat de styrkor de hade. Den som uh, gick hädan uh, hade den vapen eller? Åh, oh. den har väl packats. Den har... Det var sju bilder. Pack! Parker har tagit den. Ruf Ruth att Ruth Pistol. Ja, som jag kastade för ett kort 45. Det var Queens pistol, den som missade hela tiden. Den. Ja. Men, den kastade för hon, för hon har en hon har en en ett Ja, på touren. Ja. men hon tog, tog Bassis Eller Queens. du det känner oss? Kanske Ja, det var du För du var kastade en, ju tog. den, Så Så den som åkte för den för resan så 45 här, så det 45 000 här Hon kastade, hon kastade min kniv också Som vi inte för heller Vi går leta efter Nej, var det. Eller, Eller, det var det. två som var för... Ja. fall mm. Jaha Det är det Men, ja, kamrater mm. Ja, ja. ja är Det är bara för kamrater Fy 5K fem 5 stående Stol, ja. Du kan i inte nås jag har funnit ins med. Åh, damar. Åh. Det går då så där. Det är går. Improvisera in i en som smutt på naturpromenad utav de här. <gör> oh, <gör> så oh, så där. Åh, shit, det är släkting. Drar <gör> kan gå först. De kommer senare. Jag kan gå först. Eh, <gör> ska, ska vi gå upp och spana av huset eller? Jag tycker Ja, det yes. det, vi kan skulle ja, oss. Ja. borde, herrar. först i alla fall så ser vi ser om vi syns någonstans. Vi har ju ändå GBF för de håller Eller bara på den där klubben va så så länge vi tar det vackert och försiktigt så tycker jag den borde borde gå. Mm. Har Man varit med vet men har inte matchat. I go ready som det heter. Mm? Men mm. man kan väl gå först. Vi behöver bara träffa en gång ju. Ja. Man oh. är egentligen bara träffa. Eh, exakt. Men eh, jag släpper helt enkelt med Sharon i hål. Otrolig herre. Det här. <laughs> så, nej, jag, nej men jag jag efter bara så att vi får ber på med mm. upp henne till bilen. Han har fått ett helvete. Ah, Kolla jag, till på också man, ja. att, ja. <laughs> jag jag ber Sharon till det blir skulle vilja definiera det. som helvetet. <laughs> okay. jag, jag lägger henne där och sen Vad lägger ja. henne upp i bilen. Okej, okay, då. Det. det är en bra bit att gå Uff. För den stolen på ni gick. Eller? Nej, gick, men vi måste passera huset för att komma till bilen. Så det är menar vi kan släppa henne ja. till ja, Nej, ni kan inte gå rakt vägen för ni kör ni skiter ju så att säga gå ut ja. huset ni kör raka vägen mot eh, där ni trodde att det var. Ja. Där de hade rätt sig. Och bilen står väl på andra sidan bron. Ja. Är en bra bit bort. Dessutom. Så det är en rejäl promenad att ta sig dit. Ni har ju redan gjort den. Mm. Men kan jag släppa fram den till tillbaka då? Ja, den kan jag lägga ner i mm. borgon. Så tar vi den på regeln tillbaka sen. Ja, lägger jag ner den och jackan är ut. Hopp! Mm. Mm. Kan ni hitta någon magrik som kan subify? Det där då, help! Ja, det kan inte du sånt. Ska vi ha zombie romance spel istället? <laughs> Och de <laughs> mm. um. Planlösning. Planlösning. Det är en planlösning. Huset. Ja. Hur ser du i huset? Ett, två. Ett, två. Ja. Ja, det är ingen övervåning det är bara källare. Va? Och det är en liten dömning. <laughs> ja, exakt. Fyra <Fina> hållning. <laughs> håll. Nej, det är ganska så avlångt. Hus, två våningar. Eh, ser ganska gammalt, slitet och förfallet ut. Eh, färgen på fönstren håller på att flagna. Någon ruta är sprucken. Någon är helt trasig. Så de har satt upp någon... Ja, ja, sponskiva eller någonting i den stilen. Ja, typ Jag Fattar inte att de var fuktig? Nej. <laughs> Ska jag komma med kritiker på heminredningen nu? <laughs> Det måste vara en svart som har byggt det här. Nej. Ja. Ehm. ja det finns, finns en dörr som är placerad något till höger på själva byggnaden. Det är den här enda dörren ni kan se. Det är en enplans med övervåning. Ja. Ingen kärle från stads. Ehm, nej. Jag blickar runt i fönstren och ser om jag kan se någon rörelse någonstans. Uh, nej, det verkar vara helt. Uh, det verkar inte hända någonting där inne. Kan du möjlighet att gå runt på baksidan av mm, huset? Du går runt lite, men du ser inga dörrar in på baksidan heller. Det, finns, det verkar bara finnas en dörr. in. Eller? spanar runt försiktigt in i fönsterrutorna med med, med, med reaktion bakåt om du ska ja. blänka till något. Uh, Slå en lov och titta, men det verkar inte finnas verkar någon utanför Alina. verkar var öljigt, eller åtminstone inte någon på den här. Det är, är inte några spår som går liksom runt huset och ner kullen bakom. Eller? Inga nya i så fall. Nej. Tror det? Det är ganska så tydliga. Det där man har är så att säga det är ut typ över grusgången ner vid vägen och sen ut bort mot eh äh, det var obes på trampanstig. Ja. Jaha. det var Vad verktyg var det för vi gör den. Jag har inte Det var inte mycket mer än, äh, Bara ja, en Bara verktyg. Ja okej. Jag på telefon upp till huset. Äh, Nej. Äh. Du har ringat på huset från att fråga om det är som är Hej. Hallå? Är är ingen hemma. <här> Hallå? <här> How will, will you die? <här> ni behöver förstärkningar ute på när det är som är kvar. Spring tillbaka och hoppa över kanten. Det är faktiskt inget dörr. Spring i en stor hygg. Precis. De blir rädda om ni kommer ut nakna utan vapen. <här> <här> ska, ska, ska jag ta avringar allvarligt så kan ni stå med hagyggbösen utanför dörren där. Kanske vi har en nu och beställer ut dem. Ja, jag står delvis självt bara. Nej. Bara detta ringer väldigt bra. Ja, men så klart och så. Ja, det gör du ju. Det ringer ju vad ni tror kanske längst bort till vänster i byggnaderna. Jag börjar skjuta. Humlansflykt. Ja. Ni står lite. <trykning> ja. så, det var ingen ögon Det gick inte att lura fågeliv här Jag försöker jag det inte så bra Han inte för Jag lägger på så att han ska hjälpa Ja, han kommer tillbaka ja, det var ett gott tecken i alla fall Ska vi Prova dörren ja, okay. Prova så mm. Öppna så här Så det står jämnt i dörren Öppna så <laughs> Alla står ihop <laughs> Ja Ja, ni öppnar dörren ni In till, vad som verkar, en stor eh, Sal mm. eh, På den Vänstra väggen Så finns det dubbeldörrar Med en av dem står öppen in till ett annat rum. Eh, längst bort kan ni se en trappa som går upp. Och sen längst bort till höger så har ni en stor eldstad. Eh, kraftiga, man säger, murade pelar bredvid och så här. Då. Riktigt ordentligt liksom Det ligger en stor träkluds på sånt järnstativ, eh, om man säger i den Då och så <coughs> Det är mörkt. Det står några fotogenlampor på några bord och så här. Det finns en gammal sliten lädersoffgrupp framför eldstaden. Och ovanför eldstaden så hänger det en, en ett svart tygstycke med en en upp- och nedvänd ank i silver på är det järnspikade fönster då? nej, nej, det finns inga fönster det finns fönster ja. det finns eh, tre stycken på vardera långsidan och det är mörkt ändå ja, du pratar i februari ja. eh, Storbritannien regnrusk eh, mörkt och trist är det kör cirkel igenom rum för rum. Ja, kolonnerna lite. Jobba hitta den där med ögstubben på av tänden fotospen lampa då. Just. Och häng upp den på foton som är upp. upphängningen mm. i taket med mm. uh, intrycket från utsidan och intrycket på insidan om det är uh, det, det är fuktigt um, ja, tydliga med, tecken på uh, att det inte varit uppvärmt på länge mer om utsidan var 15 meter Nej. rummet insidan bara Slå ett, i, ett uh, ID ID. Ni har mm. nej du ni Vad? Det var en Ja, 70. Och jag har 75. 70. Samma här. Nej, jag 70. Ja. Mm. Ja, uh, nej, uh, insidan av ni som lyckas insidan av rummet verkar väcka mm. och, och ska <laughs> med det som är utsidan positionerna. Mm. Ja. De här eh, dubbeldörrarna jag Mm, det en, en helt där som den. Redan... Ja, nu kikar jag in där så ser du att det är... Eh, säkert någon gång i tiden har varit en stor fin matsal. Eh, men nu står det två stycken långbord där inne. Stolarna står i ordning. Eh, står en tallrik i ena ämnet bordet med kvarlämnade rester. Som säkert har legat där så i mosse eller någonting i den stilen. Heller inga lampor eller någonting tänt. Eh. <hör> Fönsterna är fönstrarna, gardinerna är fördragna, tunga, halvmörkna gardiner som hänger där. Det finns två dörrar som går härifrån. Den ena verkar leda ut till en hall. Och den andra verkar leda in till, du ser en massa tomma bokhyllor där inne. Och en gammal örlapsfotölj. Men hallen verkar ju vara intressant faktiskt. Hallen brukar ju leda någonstans till <laughs> Det brukar vara deras eh, syfte. Ja, eh. <skratt> eh, Ni andra som är kvar och titta, som är i det andra rummet, vi kan slå oss en spot hidden. krit mm. eh Nej. 66 av 66. Det var lyckat. lyckat. Tänk sig jag kunde inte höra. Jag lite nio. Mm. <laughs> <Du får> det var <laughs> mm. eh, Ni som lyckas. Eh, ni lägger märke till. Eh, att de här. Vid sidorna om. Älvstada. Eh, så. Eh, det ser lite märkligt ut. Och ni ser liksom också att det är lite, lite spår i, i, i golvet vid sidan om dem. Precis som att det är en dörr som kanske öppnas där frekvent. På varje sida av äldstaden. Eh, inte runt där för att hitta någon mm, Inte jag, antagligen. jag rikar soffan efter pengar. <skratt> <skratt> två cent. Mm. Penis Mm. Mm. Otans. Oh, ja, vi öppnar väl en i taget. Köttet alls är inte öppna först. Modern öppna och jag vaktar med Giboffen i springen. <hör> uh, när ni kyrker runt, då slår vi ihop det här. Det ska jag. menar du dör springa. <här> Den får jag lyssna på sen Jag <här> Vakta med Giboffen i springen. Det har vi inte alls på tryggt. Det nu går Jo, jo, <här> ja, eh, det finns eh, på varje sida så finns det en, en, en sten som eh, som uppenbarligen kan tryckas in. E. Ja. <här> <hälp> på helhet så här ju det behållet mm. sett Så öppnas det varsin dörr På våra sidor av äldstaden Nu mm. leder rakt ner Till ett kolsvatt uh, Utrymme Smal gång som går neråt Trappa Stentrappa som går ner du? fick Samma gång eller två separata gånger Det är två separata gånger verkar det som Ni bara titta ner i alla fall Det är kolmörkt där ni är mm. Det sitter enkelriktet skylturligt från eldstadens högra sida den gången är luften betydligt unknare och mer instängd än vad den är från den andra. Från den vänstra sidan. Ni kan slå var sin history. Som är det. Nä. Tjugo den har du Vad är Vad har du? 20. År. 20 år. jag har grunn. <slur> <var> <slur> Nej, <slur> Nej, Du tror att det är så att säga, det är gamla priestholds. Alltså, prästgömmor. Från den tiden då um, olika människor förföljdes på grund av sin tro. Kommer här på sådant. det värst. Där gömde jag mig, min famå en sån. Hon blev för <lite> jobbig. <hör> <hör> Fy att jag skriker när han väcker. Ja, okay. Hällde in springer. Ja. Mm. Yes. att sprida. Yes! Är du tittar nere i korridoren? Eller ja, vi får nästan undersöka då. Mm. Mm. Korridoren. Tar, På där mm. så finns det två mindre badrum. Um, gamla smutsiga uh, handfat ett badkar som det springer runt silverfisker i. Mm. Oh! oh. Ja. Eh. Silverfisk i tomottsås. Ja. Kaklet är spräckt på sina ställen och det är allmänt eh, obehagligt. Eh. I slutet av den korta korridoren så öppnas en dörr in till ett eh, stort kök. Eh. Och eh. <hör> där finns det också en stor eldstad dock inte den här Stora pelar vid sidan av Och vad som verkar, en trappa ner e Vad gör ni vid Ja, ni har ju en trappa ner här borta Det har vi också, två Ja, <laughs> ah, vad har vi tagit varsin <söker> ja, split Inget dåligt kan komma av det. Will you humor? Det behöver vi på det också. Ska vi, ska vi kolla huset först och se något de här Ja. Jag kan kolla övervåningen först kanske. Mm. Mm. Om det är nedervåning och, och källor också kan. Jag går tillbaka och går in i, i biblioteket där. Det är tomma. Ja, ah, det, det finns verkligen ingenting här. Vi dem här Det är oanvänt ja. alltså. Det, har det funnits böcker här någon gång så är de sedan länge borttagna med bokhyllorna. Nej. Ligger någon sån här gammal Jane Austen kvar? Ja. Vi, vi, vi stänger de där älskarsdörrarna. Och sätter soffor och... Ja. Ja. Överlaps för mig. Hur du knakar och braka och skapar ute. Mm. Du, du ser att det finns däremot någon bokhylla, så finns det kvar flera böcker om Egypten. Men de verkar inte vara lästa på väldigt länge. Någonstans i notan så står det någon sån här egyptisk staty, antagligen en replika nej in China. Ja, lite så här lokal... Eh, en brittisk eh, keramikfabrik eh, någonstans. Shanghai. Som är skjuta. Inte blommeljus. Inga spår på golvet från Någon bokhylla här som kan öppnas. Och... Eh, som det var på... Eh, nej. Nej. nej. Dessutom så känner du på det. Det då att det finns liksom finns inga andra utrymmen. Du har varit i alla rum och så runt omkring. Så att... Eh, väggen är inte så tjocka här borta så att är rätt säkert på att det inte finns någonting Ja jag Slutar att jag tramanna igen yep. nu, de, de är, är då färdigade färdig. att knuffa soffor mm. <går> Jag tar en lykta och sen så Kastar jag upp den Ta med vad det är Så kan lyssna ja. lite på den om ja. du behövs Yes, nu kommer på övervåningen. Det är en som fyrkantig hall där uppe Sen är det två stycken korridorer som leder bort en inte ens det är något högre. Eh, och eh, det är fullt med... Ni, ni går igenom, ni, ni hittar precis <laughs> och stormar upp uppifrån och nerifrån. Eh, fullt med sovrum. Eh, några är tydligt använda. Andra är... Eh, ja, där är fortfarande lakan och så här kvar, men de är dammiga inte använda på skitlänge. Tittade in i garderober så, så hänger Kanske de gamla överrock någonstans Ingenting annat Inga fauner från Narnia heller Och ni är Ni allergiska personer som bor här <laughs> Och längst bort till Ett utav rummen så Som är lite större Där ser ni att den är lite bättre I lite bättre skick Det verkar i alla fall vara rena lakan och så här i sängen och guldstjärna på dig ja precis öppnar garderoben och tittar i den så, så hänger det något plagg, hyggligt snyggt och ordentligt så där det här rummet skiljer sig en hel del från resten utav hela huset uppenbarligen någon som bor här och någon som bryr sig om det här är det han den fulingen tror ni mm. okay. okay. ja. tack ja, just det det står ett litet skrivbord där inne. Det ligger ett papper på det. Välkommen. Ja, välkommen. Välkommen. Ni är ju där. När du har läst detta, är du död. Tack för tåten. Ja. Hur kostar vi oss medan? Ja. Vad rumservice? Skrik. Yeah. <laughs> Skrik. By the way, you mm. are the breakfast. Mm. Det kommer inte för sent i fokus. Det ligger penna och så här ligger vi vid det och det är uppenbarligen ett, ett icke-färdigställt brev. Kära Aubrey, Elias har tagits om hand i New York. Du måste stoppa Brady. Det är löjligt att han har undkommit oss så länge när man kan bli till ett hinder för, för vår stora herre om du vill kan jag och där har de slutat skriva, där ligger pennan vi kanske inte har så lång tid på oss då Kanske det är Shanghai istället att hjälpa Brady i första läget. Jag menar nu, om han satt här och skrev när vi kom in ståman och han skickar iväg dem och dro åt andra hållet själv. Slå varselspot-hitten ni som tittar på Brady. två bådar. Skit igen. Golven! Vad ska vi göra? Du slår 76. Skit! Skit! Ja, ni som lyckas. Jag knyttade igen. Ni inser att det här är inte skrivet idag utan det har skrivit kanske för någon kväll sedan. Det är en stor sammankomst. Mm. Mm. Mm. <laughs> kan det bort? Jag tittar runt i rummet helt enkelt. Han Aubrey. Ah, ja, det är det jag Han nej. Jag tittar runt i e, rummet, men jag Nej, det finns inte så mycket att här. Ja. Aubrey. Ja, jag inte jag ska jag se. Mm. Leta förstanns på Nina Riv. <laughs> Uh, Sir Aubrey Pengew. Jag tänkte. Um, är det han som ja, ja. är elen? Det är väl ja. han vi letar efter? Ja. Du tänker på Edward Gabbigen. Ja, det är ju inte han är oerlig, den. <laughs> <laughs> han ser... det. Han säger försvunnen. från hela uppdraget. till för som har skriver brev. Det är han som dog för väldigt länge sedan. Tro dem. Och eh, det andra var... namnet. Det är i var ju, var det var han i här. Ja, den, ja. den vet jag. Den visste han. Mm. Med, här är det någon annanfingar <här> från Barcelona? Nej. Men det var liksom inte något sån här adressen. Hemliga i Nej, det, det var inget kuvert eller någonting färdigställt. Att... <här> Inkognitovägen vägen 12. Mm. Mm. Vad hittar för lapp? Vad är det? Vad <här> du... ja, det är det? Du får inte säga <här> <här> <Nej. här> det. Är du, du är källan, i landen. Ja, jag jag tillräckligt tillräckligt har vi har sökt igenom det här ja, de rummet tillräckligt nu. Ja <laughs> har Vi har sökt <laughs> vi igenom på det här rummet Tar det. vi kökskällan då kökskällan. Ja. Mm. Ja. Är ja. det någon här nere Jag tänker bränna huset nu Kom upp innan Nej ja, det är ingen här nere ah, <laughs> <laughs> um, Nej det inte huset Nej Vi går ner Det står några gamla Lådor och hyllor Men de gamla Konserver som är och böcker och suppböcker som för länge sedan eh, borde ha slängts. Den verkar inte användas överhuvudtaget. Eh, Källan är eh, i förhållande till så verkar den uppta eh, en tredjedel ungefär av hela husets längd. Vad är det väl om jag skriver? som är den andra delen då. Mm. Det kan då. Kolla Vi kan kolla den väggen som är upp i hållet och se om det finns någonting. Som läkare så, så borde man ha sånt där... ...lukta mycket och inte så illa i sin väska. Har de inte det för. Man, man drar näsan så. Ja, en det är det är äh, ja, ja mentol i snoken. Ja, ja, men det är så, en sån kvacksalva som fortfarande använder sånt. Så <laughs> Ja, det är odeklarat kanaler nu. Nej, det var bara att man får få Jaha. Unkna... Ja, det är allmänt, det här är fuktig i äcklig källare. Tjocka mm. spindlar som hänger i mm. Kolla den väggen som är mot otriollet i huset fortsätter. Där fanns det någon dörr eller något. Eh, det står skott. Jag läser Ja, nej, jag hittar ingenting. Jag hittar bara konserver. <laughs> Och en spindel som skrämde eh, Nej, du konstaterar att Nej, det här finns ingenting Det här är en solid, tjock vägg Betydligt tjockare vägg än någon annan runt omkring eh, Sådär eh, Kanske har möjligtvis att det är helt syftat man ska inte höra någonting igenom det yes. <laughs> Ska vi kunna släppa en gris på andra sidan. vi kunna på vägen. väggen Här finns ingenting hem vid bakom nej. Nothing to see here, please mm. pass on <laughs> <laughs> Då lägger jag inte mer tid på det då Nej, ja, då tar mm. ja. Ja, vi väl prästgämmarna. Ja, vi går väl en... Uh, ska vi ta den unkna först eller ska vi ta den som luktar frisk? Vi springer spring runt huset och spanar lite mer, så vi inte får ja. någonting i asslet. Ja. <laughs> ja, du springer runt och... Uh, nej, du kan... Ta över bron och gå ja. bortåt där, över heden. Uh, Slå en spottid. The Moor. Roger, Roger Moor. Vad är han eller De som springer ut och tittar. Jag trodde att jag svarade ut. Nej, jag klarade inte ens det här. Nej! Nu ser ingenting. Det är Jag såg inte trollet under barnen. Jag har matat den nu. Ja. Den är en kultist. Yes! Nu kom vi in igen. Ja, det, är in, det finns ingenting. Nothing to see here! Vi behöver med en fräschare, va? <skratt> ja, det det jag funderar på vad jag vet nu om den unknö. Den går kanske ner här under huset och den fräschare kanske ger sig iväg. Så det kommer in frisk luft. Det, blir det, det är ju så att den anknar bara inte, inte har öppnats lika ofta som den andra. Nej, det är konstigt om de går till ja. samma rum. Men det kanske de inte gör. Jag tror det gör de säkert inte. Mm? Jag bara ja. funderar friska. Vi tänder lampan ah, och går ner en den friska. Ja, ja. okej. Okay. tar den med staden att ta in i. <laughs> ja, precis. <laughs> Ni går ner en... i friska. Ni kommer ner i ett, äh, ett litet rum. Uh, ni ser en, en smal korridor Som går framåt uh, Direkt när ni kommer ner för trappan Så ser ni en, en, en liten uh, Dörr så In till något litet skyffe Den står lite på igen Dörren har kraftiga järnbeslag. Ett yngtligt litet rum Möjligtvis uh, Tja Mer än en meter. Meter gånger en meter, meter, eller en och en halv gånger en och en halv ungefär. Öppet mot oss, eller ifrån oss? Nej, det, dörren öppnas eh, inåt. Ska så. I alla fall på riktningarna. Det spelar inte så stor roll. Det är uppenbarligen en cell. Nej, ingen där i. nej. Nej, Det är bra. Inget nytt. Inget gömt. Inget gömt, inget glömt. Nej, men ni kan slå varsin lisen. Upp, upp. Haha. Hejt. Jag lyckades. Lyckades. Ni som lyckas, ni hör vad ni tycker ett svagt... ...djur, eh, det svaga djur, det röst. Eh, du däremot, du hör som slår slog kriptade... Du hör klart tydligt att det är en kvinna som ligger och sig någonstans i någon cell längre bort. Det är någon längre bort eh, kvinnoröst. En tredje dörr. <laughs> det står en vakt bakom <laughs> <laughs> Nej men vi myrser väl lägger åt det hållet då. Och mm. försiktigt framåt. Mm. Ni passerar flera av de här små cellerna. Kan vi De flesta står öppna och ja, det, det finns luckor i det som man kan titta in och så här. Um, mm, I mån av dem så ligger ett gammalt uh, ruttet lik Vad är ja, det? Kan se det uh, Vem tittar i? Slå <laughs> Vad är det den som slår sämst, titta mm. 87, så känner ju jävligt dåligt 68 ja. <laughs> Klara mitt Jag tittar Ja no. no. Bara, fan, <skratt> du ser att skallen är krossad och du inser att den här människan har nog död men också levt ett bra tag i sina allvarliga skador och plågats till döds. Slog sig. Fem. Du klarar det? Ja, du får lova ett. Du hoppar till, men bit ihop <skrattisför> Ja. ni... Vad äckligt, gå och titta Det är inte <skratt> ja, ja. Det är en Det är en svamp Ja, <skratt> <skratt> du <med> <mushy> Man kan inte <skratt> så till hjärnan på ögat och så rör sig och, och ja, ni det här. <laughs> eh, <Yeah. laughs> uh, ja, mm. ner i korridoren så eller, väldigt kort dit in i korridoren så, så finns det liksom en liten sidopor åt vänster. Där finns det tre celler Och en cell rakt fram de här hjulen kommer från. Dörren är stängd. Alla andra sällarna öppnar eller. Uh, ja, de är inte de dörrarna på glänt. Är det nyckellås eller är det haspelås? Eller? Den verkar bara vara man säger, Stor regel, ja, regel utan Som mm. bara haspad man säger. Vi tittar väl in först Jag, jag tittar in ja, jag. Du ser När du lyser in så ser du konturen Av en, en, en kvinna Som ligger där inne Naken Hon ligger <coughs> <laughs> Hon <laughs> ligger hokuvrad på golvet Jämra sig Har du lite kläder som... Uh... Nej, vi, vi, vi, sig vi pratar på ett okänd, okänd språk Innan vi öppnar någon dörr här På ett okänt språk Jag slår en... Nej, uh, Går du alltså in? Astrofologi kanske <laughs> ja, Jag kalla på läkaren om vi behöver läkare ja. Du är ju doktor, fan om vi behöver hjälp jag är paranoian ja, det, det, det kan jag säga Geotiska <laughs> kanske Arabiska <laughs> eller någonting det Kom hit och grej ifrån I pratbubblor är det Ja, just det är som Darbus i Planescape. Du försöker få kontakt dig dörren. Hon verkar inte reagera. Alltså, jag är öppna. Jo, jag är med. Jag är beredd. du beredd allt. Du öppnar. Går du in till henne eller vad? Hon rysser ju in. Ja, hon ligger där. Ja, ja, men det är att stoppa ner sarden och går framåt. Det är det för Hon verkar inte reagera. Hon ligger ihopkurad. Du kan slå en ID-roll. Ja. Mm. Uh, du sl det slår dig att hon verkar vara gravid. Mm. Hur långt? Ganska så långt. <laughs> like she's having a baby now. She's having a baby om 12 tre månader kanske. Ah, ja. mm. <laughs> Men den är kul i alla fall. Köttis. Hon borde Hon är. <laughs> ganska så hårt åtgång och du ska man och eh, sår så på kroppen som ingen har tagit hand om och så där. Eller doktore? Ja. upp övervåningen och mm. hämtar en rock. Det var väl mellan husade kläder i någon garderob. <laughs> ja. ja. Jo, men det fanns bra kläder uppe. Ja, det bak. finns så ni kan hämta så att det är mm. yes. Jag kan gå på hela. Hämta. <hämtar> <hämtar> ja, Nej, <Med risk> för <hämtar> du inte <hämtar> <hämtar> innan du gör det. <hämtar> ja. När du går fram och liksom Börja arbeta med henne Så det är uppenbart att ni som står kvar nu Och ser att det är Alicia som ligger där Men när du gör det Och liksom lägger handen på henne Så känner du hur någonting rör sig i magen på henne Det är precis som att någonting jättestort Någonting som är betydligt större än henne Rör sig där inne Och liksom vrider sig Precis som att det håller på att ta dig Så Slå en i check Jag visste det ja, Jag hämtar tänkte... ja, hade... tänkte... rocken tänkte... tänkte... tänkte... bra snubb Jag vet inte Jag har nog fått ångare 60-63 69 En D6 Bara Le... Bara en D6 Lugt 3 Lugt hon skriker ut i, i smärta och du rygga tillbaka och nästan sätter dig på, på aslet i andra sidan och sälet. Vad är det? Oh, no, en dimmåne magen. Du ska gå Skoja. Plåta av mig <clears throat> Nej. <laughs> Tänk efter en det Var det den här kvinnan så här gravid till nästa gång du såg henne? Jag vet inte. Mag. <laughs> det är uppenbarligen ja, någonting väldigt, väldigt... <laughs> <laughs> <laughs> mag. <No. laughs> och, hon vrör sig om <laughs> ja, och, och när hon gör det så ser ni också tydligt Nej. hur någonting som ser ut som tentakler som man säger rör sig inne i magen på honom och sedan försvinner. Vad så ser som sanity checks. Okay. How can this go wrong? Oops. I mislukat. Mislukas. Mislukat bra. Okay, med det är bra. Oj. Det här kan inte ske. Nej. Oj, otta. Jesus. Vi ska göra nåt till det. Förbi. Förbi. Kan vi? Kan vi det? Kan vi det för att Ja, och du får först Nej, jag får uh, se om du uh, missar lite mm. uh, intslag. jag fråga ett, in. okay. uh, <skratt> ett int? Okej. Var ett int Ja, inte gånger 5. Int gånger ID roll. Ja, det är det. Det gör jag förstås inte. Nej, you realize the full horror. Kja, <skratt> uh, <skratt> vad ska vi slå en D till? Uh, Så. se om vi det Mm. <går> ah. <skratt opinion> ja. Det, ett det är Jag får en tack. Det finns på bordet någonstans, tror <furlar> jag. Jag som gjorde graven här när du... ...inte tyckte att de var personer och frågade hur du inte du. Aj då, ligga still upp ett bildtag. Ja, <laughs> <laughs> Du fattar nog vad det står här. Jag missade lite trump på slutet. Du är så dum Jo, det var väl. I en tiff 4 en T10 4 minuter ungefär. Nu ser hur ska. en T10 en sorry, det är T10 plus t, -t -plus 4. Okej. Ni okej. Ja, okej. <skratt> jag ska jag springa faller på faller baklänges. <skratt> Hallo! <en> Kraftigt duns <skratt> Jag krabbar mig ut ur rummet. Mm? Ja. Den, den står bara stant eh, Bara ju kvinnan <skratt> kryper iväg i rummet. Men du ska ju bara äta vad man gör åt det här. Hade. Hallå Hallo! <skratt> Det gick bättre på det dig eller? Ja. ja. <laughs> <laughs> Vad va gör vi? Inte att hända så. Du doktor? Nej, nej, nej. Ja, men jag är liksom. en en en, en, en människodoktor. Mm. Eh, Ja, det gör jag Ja, du hör någon skriker. Ah! En kvinna som skriker. Myfoss? Jag känner igen rösten kanske? Slår du väldigt bra? Ne? Nej inte jättebra Nej då så... känner du inte igen rösten Vad fan? Har du slått Myfoss? Jag springer ner väldigt trutvis igen Ja, ah, ah, ja Du möts nästan utav äh, Leilani som kryper baklänges kreftgång ut ur äh, korridoren Vad är det? Ja. Vad är det? Är det? Är det? Är det? Ah! Jag kastar min igen själv <laughs> <laughs> Haspasnapp snabbt. <laughs> Vad fan är det som händer här egentligen? Jag går in och pratar med här. <laughs> vad fan händer här egentligen? Vad gör ni? Titta hit. Titta hit. Titta hit. Vad Titta hit. Det är inte något helt naturligt. Fullständigt ovärligt Vem hon kvinnan? Mm. Ja. Okej. Okay. Hon, hon är gravid med någonting inte av denna jorden. Uh, okej. Okay. <laughs> <laughs> ja då. Ja. Ja, det blir nog bra. Men vad fan tror du att Leila hann då? Hon insåg vad det var Va? Men hon vill inte berätta för oss Nej jag fattar det, hon pratar ju inte alls Hon gömde sig ju en cell Nej, nej har du med dig Raken? Nej, jag har inte det Men hämta den då Jag var ju på väg, hon skallade ju här Det var ju inte jag det var, ett, det var ju hon Jag tyckte det var en manlig, manlig, manlig röst jag vet inte, vi, vi, vi, Ja det kan ju inte vara att du är fräst för då Hämtar du en Raken? Okay. Ja oh, det var märkligt så kollar du omgivningen eller är där uppe på övervåningen? det är bara kärniga kvinnfolk, men de är så på det här jorden byggt. Jo nu kärnigt. Vi tittar igenom lite snart eh, där andra. Hon får. Eh... Eller? eller nej, men det vi, vi måste ju förbinda sådan. Ja. Nej, jag, ja. jag, jag, Ge mig. A a a det allt verkar väl lugnt nu i alla fall, a a då, och, och tills nu så kommer. Ja. Uh, Amarokken vill inte försöka förbinda lika. Det blir minuter imru kan du upp för Ja, ja förstås. Ah, det är du. Efter att typ, han kommer ner så är det ja. färdigt. Du sitter där inne och söker konstiga saker. Ja, vi vågar kötteforma sig. Ja. Låt vad låta det vara. 78 och 75. <laughs> ja! ja. Ja, du är orsaken kan ju inte mer skada men du förbinder ja, på ställen där det, liksom, det, det är liksom inte är någon poäng med att förbinda och så allmänhet alldeles. Och det här saltet ska man då lite salt i såren här bevara, Lite Inte luktsalt. Så ni klickar sen. här kommer jag med roken. Jag kommer tillbaka med något väldigt blek för att få kvinnan. Askgråt. Men vad stod du Vad tog du åt dig då? Jag bara jag lägger roken över henne då. Ja, men vi måste ta med henne och bära henne till sjukhuset med henne. Ja, det som hände jag tror att här kvinnan är på bortom vänslig räddning, måste vara ärlig. Det är som borde hända här Någonting som inte borde finnas Vad skulle slå en gubblomite på oss Woho! Mm. Uh, nej, inte en gång Jag har slagit här Nu mm. mm. misslycktes Ja, ja, ja Om du har något Ja, det ja det jag har ju Ja, inte alla nya Vi ah. mm. Fick lite förspån så att säga det Nej jag Nej, har <skratt> mm. Ja. Eh, nej men alltså hon är stabil. Du kan få nej, det sen. <här> det har jag inte gjort. Och det kan ju ta livet av henne Nej, det mest väl liksom hennes läge i, i sig. Du slår du. Det var du 94. Nej, nej jag är ingen fubb. <här> Men, men du tror att här, den här graviteten kommer att gå över. <går> oh, det var en slump. är bara tillfälligt tillstånd. <går> ja, ta på panodil så går Du är du är ingen släkting så är det ju strands Mengel eller något. i vi vill så fatta det hålla magen hade tarmarna så går så här. Det var lite upp Oh. Fick du din doppelvisen som är så <laughs> Ska vi inte att jag kan se att han bara vågar bajsa? <laughs> <laughs> <laughs> <håll> oh. Oh. ska vi göra mer då? Avsluta hennes lidande. Och vad det är det du är som bor i hennes kropp? Okej. Okay. Men... Nej <laughs> Nej men nej ja, men, det, det kan vi väl inte göra på Ja ni får göra som ni vill Jag går upp igen Och den här dagen men, som jag har haft så dåligt samvete För att jag lämnade och dö Så jag <skratt> låg grävde mig i flera dagar Och tappade livsbräck <skratt> Jo är ju inte alls <skratt> <skratt> Och nu ska du skjuta henne <skratt> Nej, men hon har ju inte övertygad om att är inte har på att <hållansan> Jo Jag vet inte vad ni mumlar om. Hon <hållansan> har ju bara magenflänsat. Nej, men, nej, men det, det som är i magen måste ju ut. Gossan, och, att, alltså. Ja, hon kom ut, naturligt. <hållans> Fan med sabeln. Ja, men frågan är om du kan spajta upp en och, och, och, <hållansan> och plocka ut det som är att skjuta. Så skulle du göra nu, gubbe? Det är ju någonting i magen Då är det ju gravid, för fan är det klart Det är någonting i magen det fan, Ett barn har inte så här långa armar Och det går gravid med en krack Vi får inte plats, sen, det fattar du Nej, Nej, just det Vad känns så mycket är det som är läkare <Ja>. i det här gänget? Jag säger hon har maginflänsan Åh <här> <här> oh, du <är> god <här> vill ni läsa något så Jag att det tror det riktigt riktigt dåligt. Har du några skalpell med i Ja, det har jag alltid. Har och gammas lögknif? Ska ni operera nu? Ja vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. du vet inte. Jag vet inte. Jag vet Jag men... Du Jag ju skära Jag så att vi vet ja. inte. ut vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet Jag ska göra det? Ja, vad fan ska inte. göra nu? inte. Jag ta ut barnet med? inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Nu är du har på på sjukhus när skallskada Gå tillbaka. dit är ja, det. Då är det. Då är det. Då är det. Då är det. är det. det. Då är det. det. Då det. Då det. Ja, det. <skratt> men övervåningen så... Ja, jag ska, jag ska, vi måste ha lite mer dagsljus. Ja, vi upp på övervåningen. Mm. Ja, det är inte bättre att ta i till sjukhuset. Det, är det, det finns en, en dörr i slutet av den här korridoren som ni inte tittar tittat in i. Tunden lär den runt, alltså. Nej, det är bara en rak korridor som liksom säljer där, säljer där. Ja. så längst i slutet så är det en dörr till. Jaha, en dörr till. Ska vi kolla den? Ja. Först. Ja. Annars är det väl ojukt? Ja, jag gått ut. Bara en skär! Vad Bara titt, så är Ja, låt det Oj! Hallå? Det där vi klubbat. Vi har ju köpt smärta inte där, längre Jag har gått upp med så länge. Vad det? Ja! Det är Larne, du tog upp. Vad sa du? Jag har gått upp med vårdiga så det, ja, jag, jag går upp efter... Mm. Ah, Bli med här nu, Lotta och Jäver, så kan vi kolla då, då. Jag, jag ah. vågar inte lämna dig. lämnar dig det går inte. Nej. Det är man bara. Kom hit. i läste en bok någonstans, kan jag? göra. Ja, ja. Men kom du. Ruth. Ruth kan sitta kvar med, med henne där. Ja, yeah. Ruth. Ruth. ja. ja, ja hon kommer slå den här gången hon tänker vad med, med vi i det Jag sitter kvar Ja, jag sitter kvar i bilen ja. <hör> Tack och <er>. mm. hej. <hör> <hör> ah, ja. ni går in i rummet. När vi går bort och kollar då först lyssna. Ja, då är det slutet av tungan. Ja, lyssna. Va? Ja, lyssna. Lyssna, lyssna. lyssna först utanför då. Ja. Mm. du hör ja. absolut du hör <hör> Det, det. är fint. Ja, ja, och då är planet. Jag står ni inte titta in vill du inte in in lukka på den? Nej, det undrar mm. inte vad menar du? Mm. Eh, mm. uh, du tittar in i du ser på? <skratt> Nej. <var som bor. skratt> <skratt> uh, ja, du tror att du tittar in i en gammal torrtykammare. Står någon sträckbänk och någon sån här iron maiden i något hörn och så här. Okej. Okay. Uh, men uh, det som är mest påtagligt det är att det här är hyllsss, där du hörde dem berätta om hur det såg ut nere i under Penu Foundation. Är det något mm. det så fanns det. Ja, jag påminner om det. Eh, det finns ett antal hyllor, eh, det finns lite målningar och såna här saker i en annan statyett som eh, står där inne. Eh, Det här verkar intressant. Precis. Vi behöver nog eller lärning nu för att titta på grejer. Om det finns grejer här mm. För det är ungefär som ni har sagt att det ser ut på perioden. Ja, jag ser på din reaktion att du har tagit varit när du har tittat in i rummet så då kan ju också göra det Okej. Okay. Det en. finns en... För uh... att höja reaktion. En... Uh... På en väldigt utsatt plats. Alltså väldigt så här tydligt placerad i rummet. Så finns det en pedestal med en liten byst på. Det ser ut som en faro. Något slag. I något så här riktigt kolsvatt Konstigt stenmaterial. <hör> som nästan ser ut som att det gläns lite. I kvicktag när ni tittar på det så ser det nästan ut som att titta rakt in i en stjärnhimmel. Men den effekten försvinner ganska så fort. Ett väldigt slätt ansikte. Det ser direkt egentligen egyptiskt ut. Kanske lite mer åt asiatiska hållet. Men har, tydlig, men har tydliga, kostlagda. man säger... Varmarna och hankar. Ja, fast det är, mat, precis, och det är en tydlig sån här konstig huvudbonad som farordarna har då. Okay. väldigt smalt, spetsigt ansikte. Ehm. Ni kan slå var sin eh ad Ja. Nej. Ska du byta tärningar? Du kan tro att det här är någonting så konstigt. Ja. Det, det är nog så. <kör> <kör> det Den brukar inte hjälpa. Den Nero, Pharaoh... Får då fan hämta Lilani i alla fall tror jag, för är, hon känner som om hon behöver titta på det. här. Mm. Det finns en hel del andra prylar här inne. Ehm, mm. äh, lite såhär, en uppsättning med rockar. Ehm, äh, vita rockar. Äh, ehm... Det, det finns i alla ha Nej. <här> <här> <här> <här> <här> ehm... Lite... Nej, den var det ju så att det är ju Rockar 1. Ja. en ja. <laughs> <laughs> um, hel del saker som så enkla medaljonger som har de här upp och nedvända ankarna. Uh, du har um, mm. någon liten askel ligger på, på ringar i. Uh, ja, de gör sig i ordning de här fula och kristrar de gör något man Ni, ni uh, tittar igenom allting. Vi får gå sin en D3 sänity. Ja. <try> tre. Två. B3. Jag fyra. <try> <try> ett, <Yeah>, tack matte. <try> <try> Jag tänkte på slå du säkert tre vad <try> du På ett annat mindre bord så ligger den stora uh, liggare. Uh, uppslagen. Det verkar vara en En lång Lista av transaktioner Skeppningar av Olika saker Ni känner genast igen Adresser som till exempel Ho Fong i Shanghai Eller Randolph Shipping i Darwin Australien Men också flera till Egypten New York, Tokyo Rio de Janeiro, Odessa Calcutta, och Los Angeles vill du vara med och utforska huset Ficket eller hus? sitter i bilen? Nej Vi, bilen kanske men utanför utan. Vilka är med och utforska? Alla, ja, det är Alla, lever. Alla ja. lever överlevare. Vilka lever fortfarande? Jo. Ja. Ja. Med, med råg eller bara nettbok? Jo, nej, jag är en, faktiskt helt storskämt ja, helt typisk eh, rad i den här ligan är till exempel eh, Fjärde nionde, 1924 Faktura 32.121 60 cm statiet av Jig Solid Guld Skickad till Hofong Imports Shanghai Det verkar alltså förflyttningar utav Kult artefakter och olika saker över hela världen Okej. Ja, vi, tar, vi tar en sån här rock och så öser vi ner det vi tycker. Så... Nu går jag efter lilla. Nu är med omorsjuni och tittar. Jag är redan där uppe. Med... Äh. Mm -hmm. Du, äh, spräng till farna nu. Hördå. Kvinna, kom. Du, det där, är det. Skulle man kunna skära ut och skjuta det? Det henne, eller? Nej. Ja, men du är ju sån här. Trolltant. Det är kanske. Nej, det, det är det. Att inte Jag vet inte vilket är med mer bärapackade för tillfället. Den gravida vänsterskan? Ja, jag, min leke, mitt läkeutlåtande är att hon har maginflänsa och det är tarmarna som rör sig. Men de andra är helt övertygade om att det är en bläckfisk Men inne. Inte jag, för jag har inte Nej. Nej. Hon är bara gravid. Hon är ju skära i honom. Hon är ju spontan gravid på de som sedan är mäckade och, <laughs> och så. Så jag har inte sett henne. Nej. Men det är en att som har ju sett... Oh, det är det Så vi lämnar det där då. Ja, bara. Det är några dagar sen och nu ser ut som om han är skött sjätte månad Hej mm. då. Så Men vi vill helt klart köra upp. som ska vi ha gör? Nej nej nej, tittholsoperation bara. Alltså tittholsoperation med sagligd. Ja, läsk. Köper lite snitch och i går gav jag det. Vi, det känns lite så säkert för för maten. Mm. Mm. Ah, jag vet inte jag vet inte som är mest barmhärtig för den samma kvinnan. Men, Visst, Om du vill försöka det. Så. Ja, det var för mig. Du är, är bäst på såna här konstiga saker. Mm. <laughs> Hur hanterar man något sånt? Sånt här, här, det ser jag igår i veckan Här ja. har vi en typisk gusens <här> det Är det inte bättre att vi alla försöker skära ut ja. svulsten Och döda svulsten och ge henne en chans att överleva Än att bara avrätta henne med kallblodigt? Det, det, det kan hända skulle se det var... Och Finn gräns mellan mm. här. <laughs> och får eh, eller, eller så kan vi vi slänger in den i bilen så kör vi till sjukhus och säger det att eh, det hon, är Hon vill rulla bort. Här varsågod då. Ja. No <laughs> problem. Jag följer med dig i alla fall. Det känner du, det mogen för, för att ut för bort. Men, <laughs> men, <laughs> men ja, är du vi har ett fint rum här Som du måste kolla i. Uh, har du? Oh, okay. Jag har ja. sett <laughs> ja, ja, ja, ja. hur fina råda ni är här Jag känner mig mycket Jo men Det är som, det som är det? du har beskrivit, okay. äh, rummet där i penna 0-9 no, Så att vi måste titta på Jag <laughs> <laughs> ser nästan vilka du är Ja, de har en engine med Det är det jag med jag såg jag ja. ja, Det är svart <laughs> Jag kan väl och kolla Men människan, det är medicina, det därför på Ja, det är jag. Först gärna bara. Då får du bort, slå, slå, slå, slå en lite till. Nej. <skratt> <skratt> well. Oj. Uh, det, det är en, en sexa. Nej, inte trea. Okay. <skratt> mm, uh, tre. Förlåt nu. 9-3. 11 antecknar du då? Ja, det var. 11. Hur mycket har du? Jag har just nu 67 kvar. Okej, okay. om du flåar en 50-del på en speltimme. Det har hon inte ihop, va? Nej, jag har inte. Det har hon inte för 60... Det är 55. 55. What, uh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> what? a bastard. Annars hade man lämnat in... Nej, det var det long temporary insanity. Då var hon ännu med. Ja. Jag hoppas att vi titta på sakerna. Nej, men det är det som fanns som jag har sagt innan. Yeah. Det finns en hel del olika böcker och papyrslulla. Uh, <clears throat> du bara titta på dem... Du ser att du har skrivit på ja, konstiga språk, kanske arabiska, hebreiska, franska, tyska, spanska. Jag det franska. Nej, franska. Är... franska. Mm. Äh, om du bara snabbt tittar på dem så verkar de det verkar vara en samling egentligen av eh, okulta skrifter. Det verkar inte ha någonting att göra med det som du har studerat den senaste tiden. Det äh, finns en hel del olika. Burkar och behållare, eh, påsar och, och olika saker med rötter och tydor och rötter. Och... Ja, det är det här igen som du, du ja. känner igen det. Ja, ah, men titta här, titta här spindelben. Mm. Eh. Kolla på de och på här och och tyg också. Så. Mm. <coughs> eh, nej, alltså det, det är fullt med sådana här Du ser också På en hylla finns det två stycken Sådana här 5 centimeter Höga metall ska man säga, flaskor eh, De har varsin eh, eh, Konstigt märke på sig Som vi sett tidigare Uh, ska vi köra Lovecrafts Eller ska vi köra uh, Cthulhu's L-Design um, Jag kör Call Cthulhu's Okej, okay. då är det en stjärna mm. <coughs> Med ett uh, brinnande öga lite. Mm. Ska jag <coughs> Ska jag slå, slå! någonting för att <coughs> uh, Nej, ja du kan slå Cthulhu-Miles Hon kan ta lyckas Men inte den här gången Ja Uh, nej, det vet inte riktigt vad det är. Men nu. Jag kan ta den flaskan. Alltså, mm. en flaskan. John, kan jag ta Ja, vi tar ut. Nej, nej. Uh, det finns en hel del andra flaskor med mm. konska växter och sådär. Någon som har botani eller vi slå en kritisk mm. history Ehm. Um, Ska vi se. Naturhistoria har vi 23. Mm biologi har man tid biologi kan jag vågar faktiskt nej jag får det är i i ja nej <laughs> okay. det där eh håll är... ja, du ska snart då iffa ja. <laughs> ja, du med en 55 är det på eller på... Alltså biologi 34 av 56 Ja, du är rätt säker på att det här växter som inte finns på jorden Nej, den är ju giftig. <laughs> nej, den här gången klarade jag. Det <laughs> ja, men den är verkligen. <laughs> Alla luvudtygade om att den är giftig. Jag mm. <laughs> hör ja, för fan, det är sånt som kliar. För <laughs> mynta, det är mynta, <laughs> Ja. är gott att Ja, verkligen. Verkligen jävla har det i flaskor flaska, lust? Ja, det har svart Men vi är bara upp... Väglar, det, det, ja. det här var inte växt på jorden. Är det något värde för dig eller... Uh, det är det. Ja, jag kan inte ta hand om den så länge Tillsammans spelar en andra branden Den här legend är med alla adresser på den tror jag Med mig Ja Resten eld. blir väl upp Vi bränter i koken sen Jag gör vi sen Så var Hederot Ja precis Ska vi ha honom i? Ja Lägg han Ja Sjömas ja, Men doktorn känner sig väldigt bekväm Att utföra en abort här Och nu Men ska vi, att men, hon kommer kunna överleva Men ser ni att det är En demon i Ja men det är därför de, ni med Nu Ska vi stå in och vi, vara här ner? Ut, släpa ut Och sen skjuter vi Hur är det med demon och solljus de det Det finns öh. inget <laughs> Cool. Ja. Vad ska vi köra att monsieur Dragons manual. Hur mycket skulle ser se det för för vid den här februari eftermiddagen i vid någon dag. Det skulle Vi verkligen utföra den här nere. Nej, vi har ju ändå för i så fall. Ja, kan Nej, det vi ska va? Har du tänkt. Ja. Vi kan utföra operationen i hjärnan för landa så. Ta stäng luckan med en gång. Ska ni gå ner för den andra och det finns det? Ja, där? ja. Ni hittar absolut ingenting. Det här är ett helt tillslutet rum. Ingenting i det, rummet. Det är bara tomt. Mm. Oanvänt, <skratt> Okej. Okay. Ja. Det här är nog det som är alltså som den riktiga prästgömmaren. Originalet. Det ah. går upp igen, då. Ja. Ja. Men. Vad, vad? Vad behöver du hjälp ja, med? Trorna till sjukhuset fan Hade du någon parasit i sig eller något då, så <här> det blir då fan, fan. i så fall? Fan, du kan ju inte hålla på att skära inne Vi är bagagerna, doktorn vill konstatera <här> Jag fattar om det polisen säger om de hittar oss Kommer på oss och undrar vad fan vi har gjort Du menar på det här röd <här> tekniklik? Teknik. Du menar på det här sexviken som ligger där utanför? Jo, jo, men jag menar How <skratt> <skratt> could we make it worse? <skratt> <skratt> Vi har inte tiden på vår sida Det yeah. <skratt> är typ enbart. Men, men du hade en hårgligebös också Okej, okay, mindre folk som utsätter detta Kan du ha det det? en hårgligebös? Ja, ja det kan var ligger den som tjockan Ja, det är ju det jag egentligen har ja. Fast jag fick ju inte ha med mig min på ön Nej, men ta Så doktors. jag har ju ingen Men han opererar Och skjut om det är någonting som hoppar ut Annars skjuter jag doktorn Ja, ja vi får vi inte hålla här ja, ja, ja, vi lägger en liten hand på så som oh, sure. Jag trodde att du inte ville ha det Vilka tänker göra detta Vansinniga Jag vet inte om jag vill ha det I så fall, så fall så har vi ju och doktorn Ja, men vi måste ha någon som sköter en hagelgebös också. Vi Kan ju betala att Ruth att göra detta? Det kan du... vi väl gott inte bara bråka på eller kan jag eh, som, ja, det alltså... trycka in en jävla massa morfin bara så som, hon eh, somnar på vägen till ja, kan sjukhuset? Vi är, ja, ja, ja jag, jag trycker in en massa jävla mofin som du har det också. Det är liksom inga problem. Du får egentligen vad du vill. Jag, jag, jag, jag litar på dig? Jag, jag på att vi tar henne till något sjukhus ja, någonstans. Ja, men då trycker vi in morfin och... Ja, jag så just nu, hon är stabil. Hon verkar inte ha knyst på sig. Vi måste ändå köra och in till ett sjukhus. Att... Mm. Och... Jag ta med. Och ta med. Här kan vi lägga en baklucka. Inget det redan in en Nej, alltså, det inte nej, det är bra. Jag vet inte så att andas på. Ja, det är detta tillfälle. <laughs> Ja. ja. Yes. Ja, nej, men vi vi tar väl med det som bäras kan. där ner på. Mm, mm. Och sen så får väl Johan du har du duktigt på det. Alltså du kan bära. Bra. Du kan ta Du tar de här flaskorna. Jag tog flaskan där. Ska någon ta bysten? Hur tung är den? Men har vi någon alltså det går ju att bära. Ja, okay. Det är inte så. Jag du kan ta den, i alla fall. Why not? Ja. <laughs> då får du ta en strålson och det då då Och ja, det ja, om jag ska ta den jävla bysten så får den så Kul. Det man man är en problem att ta tillbaks. så alltså det är bättre att bara. Skit upp är jävligt. Jag ska vi redem, ska inte, vi blir inte Ja Vi har vi förnytt då. Det? Ja, det är klart att vi ska bränna bort hela tiden. Ja, Om det är, är någon som gömmer sig där så bara ni vi upp dem? Ja. Nu ska han äldre igen. Så gjorde rädeln vi med Idan, redan 78. Ja, vi spelade spelar hela vägen. Vilket år för egentligen? Åh, ja va. Så klart man inte. Nej han är i Oxford. Åh, oh! vad bra. <laughs> vi fjutta eld på det där rummet där nere. Mm. Mm. Och, och sen då så kastar vi en en träff. Jag har säkert för jag broden jag... ja. på hotellet. Sen är mm. eh, lyktar på övervåningen också då. Ja, det finns på med ja. ja. ja. ja. vi fjutta på lite överallt så vi vet att det blir färdigt. Vad är närmsta stan härifrån som är ett hyfsat eh, taxar London, Ja, Vi Det Det är Det är Det är inte alls. Det är inte alls. Det är inte alls. Det är vi bara Det bil. inte alls. Det är inte Jag Det Ni går alls. Det Ni inte alls. Det är inte alls. Det är inte alls. Det är inte alls. Det är inte Ni Det är inte alls. Det är inte alls. är Hopp och Queen är Men vad helvete Quinn wow. <skratt> Sista bilden I gången. <skratt> Jag, <skratt> Jag försöker se Vart spåren ledde eh, Bort Bort på det Jag rakar akant släpa på kärnorna Har vi ingen bil att dumpa henne i Så får hon ligga här Tika. Ja, läger på över vägen, lite så här ja, fin, ja, som en roadkill. Ja. Så. Tvättmaskiner eller. Ja. så mycket. smylla. Ja. Kommer tillbaka och hämtar sen. Så fint är det i alla kamrater. Den här den här kvinnan kommer inte att överleva att vi släpar på henne så att och lämna henne är inte tänkt på hotellet. får skicka en annan ung Jag ska hämta en bil. Oho, tack för det. Okej för vi så får man lägga bysten på elden. Hur stor är det va? <här> Då var det hägt uppe. <här> Jag har mesat fler den där. Nu ser här så här ser det julsbord ut Jag vet jul under har, har vi någon idé är om när det var befolknings oh. sista gången när vi körde hit eller? Ja, det är en bra bort det är. Det. Innan vi visst kommer till de gård var du kanske kan komma in om de kanske möjligen så har en lastbil eller en traktor mm. eller någonting. inne i sig eller kanske gömma liken också innan de kommer hundra. Ja, Nej men det blir svart innan de kommer. Ja har det raskt eller Ja. Raskt tack. <hör> yes. Ja mm. <hör> <Men> definitivt. <hör> yes. Eh uh, ja, butland gobjävla i uniform. Vi skulle ju bara bunta sig ihop och slåer. Ja. Han var nog detaljligad där. Så naturligt. Till slut efter en bra stund så kommer påd. Ha, där finns folk. Mm. Ja, gå in där. Mm. Och, och banka på lite. Ja. Sen en halvtimme så kommer jag på fem skulle ha inte skickat mig igen. <laughs> Jag ska skicka ett som kan föra sig istället. De, de tittar väldigt misstänksamt på dig. Ursäkta mig. Säger jag långt Svart också. Men vi var nere vid ön och i stora huset där nere och, och var på utflykt och där. Och har de våra bilar. De tittar på dig. De tittar på... Blodfläckarna. Blodfläckar på dina kläder. <skratt> <Okay>. <skratt> nej, men... har, har, har du åkt ut för någon olycka? Nej, men vi får väl köra en farstock här då <skratt> <skratt> Nej, men du vet, nej, men vi, vi var ju ner och fiskade nej. Och sen då var vi var var fisken och, och det då och då. <skratt> <skratt> då var det ju en, en, en, en, en olycka då slå, slå, Så jag ramlade Så jag <skratt> <är den andra>. <skratt> <skratt> <skratt> 90 Så det var ingen i morgon Så, Så jag hamlade ju då i eh, älven Och det i åt för först Nu ser jag hur eh, Den här mannen han backar in i huset Är det Ta hit, hit bössan! Ja men nej Men ja, han har ju en egen ågelbösa du, du kan låna mig in då Ja men ni rockar Ja men nej, det från. Vad Det nästa gård då. Bryr du ut om det, älskling? Nu svinn då för mig, då. I jag fall igen. Det är konstigt, gubbar. Jag har nog med fan lika råd nu, man är kommet. Ja, vidare då. Hur lång tid... Ja, det tar en bra stund. Ni står där, det börjar bli lite kylslaget. Det kanske skulle vara lite på oss. Eller bara... Dina gamla leder börjar verka. Ja. Brinner det bra där borta? Eller? Tänder ni på något? Ja, vi bränner ja. ner huset. Mm. Oh. oh my god. Det <laughs> kan komma med bara en kål. <laughs> Bilar, yes. du. Kan jag slå på och köra till sjukhusen? du gå vidare? vi ja. ja. var överrördare för den som var att tänden Det är den <laughs> ja, men Vi får väl traska lite långsamt längs vägen Och också möta upp Om han nu ja. kommer så småningom mm. <laughs> Det är ju bakom dig oh, ja så han ja. försvinner bort Efter en stund så kommer en lastbil med lite folk på flaket. De oh, oh, oh, oh. drömmer in kraftigt framför för er. Vad är det som händer? Här börjar brilla uppe. Vi måste till sjukhuset. Har... <slut Bene Ideally sautta> Jag har, har en gravid kvinna som har åkt trilla. <spences> Pappa <L> <tatt> <Jag> kläder. oss. är var av ett monster. Säger du det? Nej. <här> det vi inte så måste det Vi vi måste ha hjälp. Så. Ja ja ja ja här hoppa på, hoppa på här. Vad fan, men, vad var det ingen uppe i huset vad? Vad? Nej, vi såg inga där. Det är bara att innan spontant. <skratt> <skratt> Man gick var missträffade. Jag har tagit av solen och, och det är <skratt> Jag hoppar på hoppar på. Ja. Jag är... på. Uh, säkert, han, han tittar på dig <skratt> Ja, hade ja. ni någon eh, annan med er också? Vem? Annan, menar du? Ja, sådär. där... Ja. ja, den. Han skulle hämta... en fordon... Det är oss så vi kunde komma till sjukhuset men... ja, Så har ni varit ute och fiskat <laughs> ja, Du vet Du vet hur negra är Kan du inte lita på dem Han hade säkert några i för att kunna sno en bil istället för att Bara gå fram och ja, ja. Vi har då Slå en, en bil talk. Det har jag ingenting gjort Har du inte credit rating? Jag har inte credit rating jag kan inte använda det för på Twitter. Persuade är långtids... Eh... Jo, jag kan prata länge. <laughs> <laughs> <laughs> trade and trading då. Det går alldeles utmärkt. Ja. Ja ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Jag hoppar på och lastar på här. Och, och det är så... Hur så, så, så. Så ska vi köra? Vad är det för nationalitet på de här? Det är det om engelsmän? Ja, ja, ja. Det är britter. <laughs> När vi tittar närmare så har de aldrig gjort det är ingen. det jag tänkte inte det <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> också Vi <skratt> verkligen prata med någon i en lastbil <skratt> ah, Ja, ni jobbar upp Ni får sitta på flaket Sitt i ett hörde mumlar om Då kör jag Och Till slut så hinner ni fatt eh... <skratt> <skratt> <skratt> köpte på han så alltså mycket <skratt> Eller hon <skratt> Det vet jag inte Nej, <skratt> jag Kom och hoppa upp för häls Nej, du, ja, du få du får sitta inne i. jag tänkte att jag titta ut på bak. Ja ja, det är inget täckt eller det är ett flak bara. Ja, men då försöker jag ju typ få sitta fram istället i värmen. Ja, ja, det är jag prova. Crating igen i så fall. Det krittar jag med. Jaha. Ja, ja, ja. <laughs> och vad är? Vi sitter om ja. 96. Med tre. <laughs> ja. det, det är värt, Det är Kom en bit. <laughs> du har någon stannar. Du får hoppa på. De andra sitter på flaken. Jag vad jävlar vet du. Nu slutar den Ja då, nu hoppar jag upp. Är det här bonen eller? ja, ja. ja. <skratt> det är en bonus som du var hos. <skratt> jag surar i dörren! Jag förklarar för honom så här att ägarna försvunner om han är lite vilsen och inte vet vad han ska ta till sig. Bara idrarna skulle jag hand om honom så länge det är... De, de kör in... De eh, vill inte i sjukhus och kör de in till ja. närmsta eh, vad säger, typ läkare som finns. Ja det blir... De finns en ute på landet så att det... ja. <skratt> nej, nej, nej, nej, nej, nej Du, du visst uppfattade Han sa läkare <skratt> Det är lite mottagande då, Tack så hemskt mycket för hjälpen Så här från, kan vi nog fixa det själv så ja, Kan vi göra någonting för... Vad gjorde det upp egentligen Det var konstiga folk som vi... hållit illa uppe Jasså det var inte det vi fick reda på när vi blev Vad Fick ingen reda på egentligen? Nej, vi sa att det var ett perfekt utbyggsmål. Man skulle liksom se England. Jag börjar på med min accent lite från Amerika. Behövs det? Nej, är från Deep Sound. Nu vill jag ha en fas då. Nu skit jag i vårt Det gick åt helvete Nej, det gjorde något riktigt. 19. Ja, du får 5. men du får plus 20 ändå Ja <sussion> Allt klarar allt klart. Ja, ja, jag visste om de tog på dig för stunden men du har känsla av att du behöver inte vara långrandig Nej. Eh, tack och hej. Nej, men en ideer åt mig. <hör> jag kan jag fatta mig Det ursäkta, du ska hålla dem Ja, de tar hand om kvinnan och eh, ja, vi berättar inte, för jag tänkte skära ut något. Nej, nej. Berättar ni någonting om hennes togpåstådare tillstånd? Nej. Det får de märka själva. Ja. Just. <laughs> ja. Ni, ja visst. Ni är inga större problem. Ni befinner er i en lite mindre äh, samhälle. Det går bussar här in till London och ni vill... Äh, Vi tar en taxi. Vi har ju betalt. Då får ni ringa in en taxi från närmastas. Vi tar buss. De vet att vi har det. Taxin? Nej. Med <laughs> mig spelar det ingen roll. Jag tänkte att du kvällar en taxi. Buss. Vi tar bussen mm. ja, tillbaka. Hösta mm. bästa buss. Äter under tiden. Jag tar bussen och den här Det är ju... Svenska Se, det man jag <laughs> är typ hieroglyfer <laughs> <är det> <laughs> eller <hör> Nej, jag skulle däremot kanske tillåta en kritisk arkeologi. Mm, för hieroglyfer. Men om du har en så att säga en nyckel att använda så skulle du kunna få under längre tid en vanlig arkeologislag för att äh, tyda dem. Fiskkubbe. Ja. <laughs> uh, ja. Uh, det. det dyker upp en massa bovs på hotellet. Bara fråga efter efter uh, sitter receptionen jag. Mm. Din bror ett ja. sällskap och Som stämmer överens med En kraftig mörk kvinna ja, Det låter upp. inte som min bror Men <laughs> den andra låter väldigt mycket som din bror Den andra känner som alltså, Var inte han den här Som din bror bodde i närheten ah. av Och omgicks en hel del med Sen lite annat folk En yngre Två yngre kvinnor Definitivt eh, inte. Så. En, en, en mörk kvinna. Ja, kvinna, säger de. Ja. <laughs> och ja är en eldoktor en, en, en och beskriver. En hel... Vi har ju hört lite om det här innan, antar jag. En och låter doktor... som man är någon slags slaktare. Ja, <laughs> ja. ja. ja. Aj, jag är rätt på jag har ingen aning faktiskt. Jag skulle träffa honom äh, här. Vem? Din bror? Ja. Så du är alltså bror till, äh, vad heter han? Charles Quinn. En fördå <skratt> Quinn, äh, höll äh, på sig för en jävla gång. Charles ja. Quinn. Din namn? Theodore Quinn. Theodore Quinn, okej. Okay. Ähm, ja, så han för bror, ska Halv på USA i speldedaren <laughs> What <laughs> Half orc, half human <laughs> Inte på din Goff Jo, på pappans sida <laughs> <Just det. laughs> Jaha, jaha Nej, de är ju hemskt ledsen Men jag måste meddela att De är efterlysa För, för mord oh. Hela sällskapet Jaha i Ja. Yes. Vart då? När? Eller... Ja. Alldeles nyligen äh, bror sa du. Halvbror. Äh, jag... Väldigt mycket halvbror. <laughs> äh, jag väl också att vi, vi har tråkiga nyheter dessutom. Äh, din ja, halvbror har äh, äh, hittat sin bil brutalt mördad bara för en så. Mm. Mm. Jaha <laughs> <skratt> Ja någonstans I bil Hur Den stod parkerad utanför en polisstation <skratt> mm. <skratt> Ja det låter ju förrän Så vissa är på gränslöjning jag och <skratt> <skratt> <skratt> Ja och han Det var ingen Ingen misstänkt Ni har inte hur dog han? Ja, det är ju så att vi misstänker naturligtvis de närmsta släkterna och vännerna ja, jag har ju inte träffat Min halva på 20 år kanske. du krävt vet du. 65. Ja, så nej nej, jag inte det verkar vara nyligen gjort och, och, och, och. Ja, Jag kom från Oxford precis bara för några timme sedan. Här. Ja, med tåget som kom in för dig. Ja, ja, nej, Nej, självklart inte. Men hans, då, han umgås med, naturligtvis. De här, speciellt de här två mörkbjörniga personerna skulle vilja. Observera då att den här fyråriga mulatt. <laughs> Vad är det du sa om möád, jag bara, jag Bye -bye. Ja, förlåt! Professor? Universitet i England? Det är 21 år. Jag har kollat upp det. Ursäkta mig, jag tror de ropade på mig här borta. <partager> jag Mordehamn? Mordehamn? Mordehamn? lärning. Ja, det är ju gammal. luffar. Ja, herre mamma. Ja. Ja. Jävlar åt som en jävla här va? Eller hur? ja, det. Mm. du vet dessutom att det finns en väldigt upp militärpolis som du har träffat vid ett antal tillfällen. Mm. Amerikanska som håller till på det amerikanska konsulatet. Mm. du vet inte riktigt hennes Amerikanska. Jag vet inte det. Amerikan <laughs> Amerikan är det till och med En amerikan, förlåt En amerikan som heter Wayne Anderson Ja, det har vi heter Wayne Anderson Som du har träffat i ett filmen Verkar vara en rådgivare. Ja. Han är en typisk person du skulle ringa i Jag är en mod på en amerikansk medborgare Jag får vi försöka göra Kommer till bara i nivå vissa olika det <gör> Och jag har också fått ett telefonsamtal men <gör> oh, oh, oh. han också blivit <gör> upplängd och ombedd att åka till hotellet. Fan det fick trappas Det kakasju på En kvart senare mm. så dyker faktiskt Wayne du så det på det. <är> Va? Väveländ. <gör> jag vet inte hur han ser ut kanske. Det <gör> <jag> vet jag inte. <gör> Ja, typiskt typiskt <laughs> typiska det kanske är typiska, <laughs> Nej, jag trodde de är kom vad är det 170 lång och lika bred vad är för size <laughs> 13 13 styrka 16 oj det är ingen, ingen jack reacher men nästan kanske nästan pass <laughs> mm. inte så gammal har du 26. Ja, mm. är det är militärpolisuniform på, då kan jag ju dra en slutsats kanske. Ja ja, det är... du har han har alltså, är jag ska i alla presentera som Hero <laughs> Queen. Mörk mm. basröst. Eller? <laughs> howdy, howdy. <laughs> ja, howdy. <skratt> Det är utlyst så att min, jag tänkte att du kunde hjälpa mig här, min bror? Det är utlyst på sätt. Jag alla, jag att säga att. Alldeles inte alldeles inte alldeles inte nu. Alldeles inte alldeles inte alldeles inte alldeles inte att Lite med det här byråkratiska som följer. Begravning och kanske transport. Hem och. Ja. Lite så. Ciao. <hör> ja, det är så där ja. Därför du är det där. Plus, utreda vad fan som hände. Den amerikanska medborgaren. Det var den äh, bästa utredan de hade på plats just nu. Känsligt att det är Nej, förlåt. <laughs> Dessutom lite... <laughs> På något sätt så det det konstigt rykt om att han skulle vara för, för detta överbefällhavare också för de amerikanska styrkorna. <laughs> det har han undanhållit mig. Och <laughs> de sa att det var något sällskap med kvinnor och afroamerikaner. Det skulle han aldrig eh, göra i normala fall så det låter väldigt konstigt. Okej. Okay. Det får han vi utreda. Han de kvinnor och eh, ja. afroamerikaner. Afroamerikaner. <laughs> ja. Så det är nog något skumt om jag har nog tagit livet av honom som den gamla rasisten var. <laughs> det får vi utreda. 1925 så är det kanske så legitima. Ehm, alltså det är inte så ovanligt att man har sådana uppfattningar om det bästa. Nej, men nej men det kanske inte så... är så Nej, det inte så framträdande. Och dina, dina ögon så är det ju är lite tveksamt. <skratt> tveksamt, tveksam, ja. ja. nu lever vi en upplyst tid här. Hur gammal har du så? 60. Ja. Rina <skratt> ah, <rena> ungdom. <umgon. skratt> ja, ja ökesverksamt. Professor i arkeologi. Det är du. Jo. Alla hukar sig. Yes. Ja. Ni tar bussen. <laughs> Nej. Nej. <laughs> Då måste du ha hjälp. Buss och taxi. Det blir tydligen en bröst. Doktorn vill inte vänta. Nej. Alltså. Jag, jag, jag konkurrerade med den här jävla bussen så sitter. Nej. <laughs> Och de andra saker jag, jag, jag, jag, jag sitter så jag sitter så det är sån ordentligt sånt dubbla biljetter <laughs> ja ja jag har en bagage och det blir någon alldeles och Sista man Kvinnan på Men innan vi ger oss iväg, medan vi väntar på bussen, så ger vi till sin totallek. Och snygga till ja, ja. långstänk. Ja, det gör jag och För Jag fick ju fram för det sist. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> ja. Efter mycket av med så kommer in i, i, i London. Vi eh, kommer in i. Till busstation och där folk kan vi i vuxen då gör vi det ja, ni märker ja. att eh, patrullerar en hel del polis här eh. jag hörde någonting om hon blev skjut ja, just det <laughs> konstigt det <var. laughs> och folk pratar <laughs> ja det är genom klockan tack för att du påminner <laughs> Jag har ju att få tillträde till hans. Kanske ska mm. jag jobba. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, Yard har varit där redan och hotat igenom. Men, men du kan däremot utverka. Liksom. Ja, vadå, jag kommer från en att Jag ska få fan in och titta runt. Mm. Men, men vi åker till banken först. Vi mm. ska <laughs> lämpa av <och> grejerna. <laughs> Vad kan jag. Eller så hämtar vi ut grejen och äh, lämnar stånd. Fort som möjligt. <laughs> <laughs> ja, det är för mycket för bära. så vi få en bra transport först. Mm, gör sånt. Jag ska skicka dem på Jag ska försöka läsa det här sådana som så också får <kör> tillsammans med Wayne. Wade. Ja, har de borde också ha dem här. Med... Vi får kolla här. Det verkar som att det har bytt hotell också. Ja, suspekt. Märkligt, mm. <kör> <kör> <Suspekt>, märkligt. <varför>? Ja. Suspekt, vad fan. Nej, men efter banken så får vi ja. väl åka till hotellet. Har inte Queen fixat eh, bortbiljetter åt oss? Nej. Mm. Vad? Till Queen? Skulle vi inte till Shanghai först? Nej men nu mm. pratar vi bara två spelargångar tillbaka. Då. Nej det tror jag inte. Nej. Ska vi inte tänka på när här registrar till London? Mm. Nej men jag tror att han sprang mm. iväg för att fixa biljetter till Egypten och innan vi skulle göra inbott på Penny Foundation. Det mm. vi kan jag faktiskt inte heller komma ihåg. Nej det tror jag inte. Då inte det. Mm. Nej. Nej. Jag kan inte börja undersöka möjligheten. Ja. <skratt> ja, men jag tänkte först att, så att, så att så. Äm, mat måste vi ha på hotellet först i alla fall. Innan vi, vi köper några Shanghai-biljetter. Då är du hungrig. Ska vi verkligen till Shanghai? Ja, men vi, måste, vi måste skydda Brady. Brady. Är det är långt till Shanghai då vi, vi skulle hinna dit. Men vi ska äta flyg. Zeppelinalln. Ja, no. <laughs> det är <ordet> jag. <laughs> det är en luftballon. 800 -800. Jag har faktiskt en en sån här flygkarta från 1930. Jag kan inte verifiera att det var stämde 1921. Har länderna flyttat på sig? Nej, men flygförbindelse var inte reguljär för någonsin. tid. Nej, men vi, vi får diskutera det över en bit mat, ja. så får vi väl ta och oss sen. Men eller? nu, så länge ni befinner er liksom över kontinenten, så, så här, det är det värre om ni flyger över havet. Nu får ni flyga den långa vägen, typ över Ryssland eller något mm. Oj! det? Ja, det är det. Men han, det där åla huvudet på det där gillet. Eh. Han i Egypten, Vad heter han? Lenagal? Nej. Ja. Han som nu blir mottad eller? Ja, just det. Ja. Krudhällan. Ja. Det, det är. Det är, ju, det är ja, just det. Han, han verkar vara en då. Har vi hittat några ska... funder som inte är kul, <laughs> Jo, jo. men han kunde väl skjuta och sprätta upp. Istället för hon. <laughs> Mm. Om vi ändå känner på att vi får sprätta upp honom. Ja, ja, ja. Nu det liksom Om vi inte känner att det är så bra det är så... Det går inte dels på målet direkt. Om du kan öva på honom. Titta och kör i. Han verkar vara väldigt fulig. Hur många kryddor kan du hitta i en möge? Yes. Yes. Hur många kan stoppa vi stoppa in? <laughs> in? Mm... Ja, jag tror vi till hotell. hotellet och äter då. Ja, ja, ja, jag släpp i alla fall bär på Hotellet först eller? Nej, jag inte vi märka att det banken och det är en fega, eller? Ja. Tar ja. <laughs> nu med har ingen byst i fan. Ja, runt. Eh. Ta taxi dit eller? Ja, ta När ni kommer i närheten där så ser ni att det står poliser ute för banken det är inte utte. Ja, kanske banken kan jag skjuta två grejer? Våra grejer? Ta och kolla, är det tänkt? Ja, ni går in. No. Eh. Kan vi ska ha lite diskret med bystar och annat? Nej. <skratt> <skratt> <skratt> det är svårt för någon. Kan eftersom... kan <skratt> jag kan räcka en gång in. Jag har du säger till er utan... tack som väntar <skratt> utanför. <då. skratt> ja. eftersom jag vet att polisen inte tycker om kavalerisabra så lämnar jag den. Nej. Oh! <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Somebody vad Ja, nu går in i alla Jag går in eller upp Jo, jag måste ju bära ja, ja, vi frum, Nej, skiten. Leilani och, och eller, ja, ja, det är bank, bank, bank, men det ja. är ja, det är ditt paket. Ja. ja, då så då måste du mm. ehm, ja, visst. Ni går in och ähm, fixa fixar det och så vidare Och sen vi står där och får tillgång till bankfack Så kommer det fram ett äh, par poliser jag ursäker mig in i äh, Vad är du Major? Eller kapten? Major. Major, major, major Hugh Javann Hugh US Bank. Army äh, <coughs> Skulle du och ditt sällskap möjligt Kunna följa med oss till uh, The Yard vi Har du ja. några frågor och ja Absolut, vi får bara låsa in sakerna först Så följer vi med oss Självklart så, Och så, så får ni göra det så, så får ni följa ut. stå en bil utanför och vänta på er Så får ni hoppa in i Okej okay. ja. Jag går fram till taktichaufför Du, här äh, är äh, det betalt Och du kör Saben till, till hotellet De vet vilket rum som den ska ge dig Efter en stund kommer en Saben <skratt> What? det använder du? Det där så känner du, du ni. Eller ni vet vad igen som använder så har ja, det och kommer till hans rum. Ja, tillverket långt. Det det ligger fem stycken kvar igen och ja. så replacements ja. oh, väldigt Nej. fel. Alla poliser lämnas stället. i är ju att svaben kommer dit. Ja. Då ett telefonsamtal. Jag försöker det är svonis. Ja. Ah. Aha. Ja, 11. Du har klart tydligt att du eh, förstår att eh, sällskapet eh, är under arrest och född till The Yard. Oh, det är det nej, den är under arrest. Det är ju inte vi inte... skulle babla med och på The Ja, det ska inte babla ner på The Yard. Vi har tagit honom med på The Yard. Jag, har... jag, har... jag skulle ta kredit. Ja, men. Nej, vi åker till annan hållet ha -ha. Let's survive this campaign Jag en Nästa bort till Egypten no. Ett fängelse får du ju tryckt. <laughs> Det här är din litteratur för dagen oh. ah, en oh. no. No. Ja, han är kronomiker Ja Ja Ja Ja Det står ju ganska tydligt, ganska snabbt Efter att ni har blivit separerade och intervjuade var och en jag vill att ni som har varit med på, på hus, huset, ni går ut härifrån. Ja. Jag var med i huset. Va? Ja, Leila, vi kan stanna kvar. Ja. Ja. <här> Då drar vi till dörren. Ja. Alla inte på toalettet. Ja. Vad var det som hände Det... det, det. <kör> uh, ursäkta, jag måste samla mig lite Det har varit en, en, en, hemskt, en hemskt upprivande eh, dag <skratt> uh, uh, det, det började med en uh, uh, uh, bekant klass uh, som försvann uh, Hon hette Jelesh Hon var en danseska på, uh, uh, på Blue Pyramid Club Kanske den är här i stan. Jag så. Uh, Hon försvann i... Uh, var det igår som de mm, ja, ja. Ja, i, i att eh, och kvissa andra lyckades spåra henne ut till ett eh, till ett, ett hus ute på landet på Nöre. Mm. Jaha, okej. Okay. Eh, var eh, Mr. Queen med? Eh, ja, ja det, det var han. När såg du Mr. Queen senast? dessvärre när han blev anf brutalt anfallen av en av dem som sig i det här huset som vi undersökte. Var det, Han blev anfallen alltså? Utan en man ute och... Det var inte någon utav mannen i sällskapet som nej, nej, nej, nej, nej, nej, ingen skulle anfalla honom. Även om, mm. även om vi fann honom kanske något stötande ibland ja. så var det ingen som ville honom ont på så vis. Så det sista du såg honom det var uppe i det huset? Ja, det... det, det, det vi, han var fortfarande vid liv då Vi flyttade honom tillbaka till våran bil För att han skulle vara Ingen På grund av skyddad Jag förstår ehm, Det fanns en kvinna också Sharon Ederson ja, ja, När såg det henne sist i livet? Hon, det kom fler som anföll oss där Hon får också offer för, för, för dem jag förstår uh, Vi hittade henne Liggarens ut med vägen uh, Vem la henne där? Jag förstår att det var inte det hon tog Ja, vem var det som hade där? Det var det, var jag ju flyttade hit, uh, ja. Uh, ja, vi kunde naturligtvis inte Lämna, hennes, lämna henne, henne där Vi försökte ta med henne, henne tillbaka Men när vi kom tillbaka till, Vi parkerade våra bilar så var de försvunna <skratt> eh, jag förstår. Eh, hur fick ni reda på att det här skulle vara. Att den här kvinnan skulle finnas vid det här huset? Eh, jag hade hört ett par andra i, i, i, våran, i vår grupp. Eh, I vårt sällskap hade. Eh, sett henne. Jag tror, jag tror att de sa Att de hade sett en detalj av Några Jag visste inte män och lite följ, De följde efter bilen ut dit på natten Men Det vågade inte Gå längre än så Ensamma Hur kommer det sig att ni har ett stort antal sedlar Som uppenbarligen tillhör Mr. Gavigan med Penny Foundation Hur har ni kommit ut idag? Uh, <skratt> jag visste att det var en tidsdag <skratt> återfanns i det bankfack som är skrivet på dig, Fråga. Uh, hmm. <skratt> <skratt> ska jag <ljuda>? <skratt> <skratt> Hmm. Du vet inte alls hur de hamnat här. <går> det är ett mm. på detta. Uh, det måste bara på mina sidor. <går> du kan försöka svänga upp på det, men jag vill höra lite du försöker svänga upp i så fall. <går> <går> uh, ja, jag. Uh. En nu. Du ju inte svara på frågan. Nej. det Nej. det Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Vänlig i våra... Jag att Mr. Gabrigen har varit väldigt vänlig och suttit oss i våra, eh, i våra efterforskningar när vi var här i London. Och, eh. Eh, tack så mycket. Jag mm. eh, vill bara avsluta med att eh, Mr. Gabrigen har, har en helt annan historia. Han påstår att ni har brytt in och tagit de här pengarna ifrån er. Eh, tack så mycket. för ser ut henne. Jag kan hälsa i. Vi nästan. Ja. nästa. Upp <laughs> <laughs> Ja, vi har du fått svar på vissa sju övningar. 100 till och så vidare. Det var vi <laughs> Lite trist för er idag, men det är upplysningsskott. Upplysningsskott. <laughs> <laughs> <luger> <laughs> ja, ja. Eh. <clears throat> <laughs> uh... När såg du Mr. Quinn vid livet senast? Eh, strax innan han stack in huvudet i en vaktkur. Och fick huvudet i sönderslaget. <här> Säg <hallå! här> och säger hallo. Och när var det? <här> ja, jag är jävla. Hyfsat. Ja. Jag förstår. Och äh, vem var det som slog igen honom? Det var nog han jag sköt strax efteråt. Ni sköt alltså? Ja, annars hade jag varit lika död som queen Han var beväpnad med en klubba. Ja, spikklubba. Och eh, ni dessutom sköt. Ja. Eh, jag förstår att det är den här eh, illegalt eh, införda vapnet ni vill ha i din läkarväska. Ja. Ja. Jag förstår. Ni inser att ni har begått ett brott som är strid mot eh, det brittiska imperiets lagar. slaget. Oh ja. Först. Ehm. Får jag stanna här länge? Ehm. Vi kommer nog lära känna varandra. Ganska fel. Jag förstår att det här huset ni var vid började ja. brinna. Ja. Någon idé varför? Eller hur det kunde gå till? Det var väl en vätska antänningsbara vätska som tog eld? Antänningsbara vätskor tar inte bara en oftast. Jo, de är i lantform. Jag förstår. Mm. Hur kände du den här kvinnan som ni åkte dit för att hjälpa? Hon kom fram till mig på den här... Egyptiska etablissemanget. Jag förstår. Ja, ni lämnade henne eh, på den här kliniken. Men jag förstår att hon är gravid. Var ja. hon gravid vid det tillfället att du träffade henne? Nej. När jag träffade du henne? Eh, för ett par dagar sedan. Då var hon inte gravid? Nej. Jag förstår... Det gör inte jag. Det är bra att du gör det. Och jag är läkare. Vad är ett syfte här i Storbritannien? Jag drar väl hela två gamla vänner i Bekhädan och vi åkte hit för att hitta spår efter. De som hade rakt honom av livet i att det var så en udda klädsel och det här. Och sen så hittar vi de här med då. Ja. Hur, hur kommer det sig att det i fruken Santanis bankfack som hon har rekryterat vid en av de här här i London. Att man där kunde återfinna en stor summa pengar som Mr. Gavigan vid Penny Foundation har anmält stulna. Det kan jag däremot säga. Det har inte den bläkaste ordning om. Ni vet alltså inte hur hon har kommit upp med de pengarna? Nej. Jag förstår. Eh, tack så mycket förutom Och kontakta... Rättspsyk. Rättspsyk. <här> <här> Det är de som gör de här trevliga... Metoderna med elektricitet ja, jag, och loopbete ja, jag har lite att berätta för dem. Valfritt, <laughs> <laughs> Ja, vad tror mm. Ja, det här är nog kanske den märkligaste typ jag har med. particle en partykille. Nej, tog kan man. Ja. Ja, just det. Ja, just det. <laughs> Mm. Um, det är tråkigt, vad är ditt uh, förhållande till Mr. Quinn? Ja, det är en uh, gammal kanat. Vi uh, bor gärna. Mm. Vad var anledningen till att ni åkte hit till uh, Lolle? Vi uh, på uppdrag ifrån, uh, ja. vad heter hon? Uh, Pen... Carl Nej, Lyle. Erika Carlisle. Erika Carlisle. Hon tyckte att vi skulle utforska om hennes bror kanske var i livet fortfarande. De har ju alla hittat hans kroppar du vet det här så börjar jag berätta historien som om de aldrig hade hört den. Ja. De har väntat tålmodigt. Ja. en timme med senare så har jag fram några Ja, ja. På ja. ja, ja. Uh, Jag förstår. Uh, när såg du Miss Queen i liv senast? Ser du? Det var på kaptenbanan. Ja. 1800. Det måste ha varit när vi åkte på utflykten senast Utflykt? Ja, vi skulle till en trevligt pittoresk ö för att uppleva England medan vi ändå var här. Jag förstår. Du delar inte din uppfattning med dina vänner. De säger att ni åkte dit för att rädda en kvinna som heter Jaläsa um, från ett, en grupp skurkar som hade kidnappat henne. Och att ni där ute blev anfallna. Och att det var något. Ni ja, skulle som... ju åka på utflykt. Ja. Den där kvinnan, hon var ju död sedan innan. Vilken kvinna? Det är Jalesha. Jag har de fått dem bakfoto. Vi har ju hittat henne eh, på en klinik. Eh, ni... Ja, det visste vi ju inte just då. Men då trodde vi att hon var alldeles Enligt uppgifterna från kliniken så var ni där och lämnade henne idag. Ja, med lunchtid Ja, men det var klart. Men eh, hittade vi, vi ju innan. Huset. Hon var ju död innan. Det var ju det vi trodde. <laughs> ni vi tror att att hon var död, död innan. innan. jag förstår. Men ni hittade henne vid liv uppe vid huset. Ja. Hittade du henne innan eller efter, Mr. Quindo? Är han död? Eh, ja. Han hittades eh, i en bil utanför genom att på polisstationen för ett antal timmar sedan. Jag har också fått uppgift om att han ska dödats av någon ute på ön. Som ni sedan, hans mördare, sköt ni? Jag har aldrig skjutit någon. Eh, nej, inte ni personligen, utan ni... Norden, jag, jag har inte ens vapen, det fick jag inte ha med mig. de här jävla tullkontrollanterna de ska jag ta och berätta ett och annat om vi ska också prata lite med dem eftersom de uppenbarligen har missat vapen som har smuggats in i det här landet jag har inte smugglat in några vapen i det här landet jag försökte men jag fick ju inte ta med tack vare de här jävla ni försökte också, också smuggla in vapen nej jag landet. försökte inte smuggla jag försökte ta med mig de som varje amerikan har rätt till tack så mycket Eh, Sharon Anderson är eh, också död. <hör> Hur kommer det sig att... Hur var flert hon? Jag kan inte hålla reda på alla kvinnor som de fick väl klubba i huvudet eller något. Hon fick en klubba i huvudet? Ja visst, jag kan inte hålla reda på var, kvinnorna. Varför jag. någonstans dog hon? Vi är på, på, på utfluxrön. Hon dog på rön. Tack. Eh, varför hittade vi henne då vid vägen? Hur, kan du berätta vad, vad du tror hur kom så att hon hade? det? Hon eh, hade en chans att överleva. Bedömde vara en eminente läkare. Så, så. att eh, den här negen plockade med och bara med henne ner till där vi trodde bilarna var. Ni hade bilar med? Ja, två stycken hade vi givit det kan ni titta, vi hörde dem med borta på den här trevliga lille arven ja, nere på hörnet. <laughs> Tack så mycket, han skrev upp det. Självklart. Tack så mycket, det var väldigt värdefull information. Uh, hur kom det sig att sätta huset brann efter att ni hade lämnat det? Vem vet? Du kan inte svara på... Nej, vi lämnade det vi... Helt förstår. gott. fullgott, uh, maketskick... Um, det var kanske med gassorna. Mm. Ni du är... de med eld? Uh, I ett bankfack som tillhör en av de medlemmarna i ditt ja, sällskap så hittar vi en stor summa pengar. Brittiska pund. Um, vad kommer de ifrån? Jag skulle ju misstänka att de kommer från uh, rika Kara helt enkelt som finansierar. Jag har ju inte ens blivit betrodd. Vet du vad? Hon betrodde inte någon manliga i sällskapet Och hantera pengarna Utan det går någonting en kvinna Vi... Den här äh, den Parker Donnan som bara strutar omkring Och inte gör något vettigt Hon får hand om pengarna Ja Istället för att någon vettig människa som, äh, den Hanterade och äh, de här pengarna Också Hur ska jag kunna veta det Jag var inte ens betrodd att se dem Jag fick bara säga att hon får betala Du vet dem. inte var de kommer från Annars? carl Nej. Det är rika Carly kanske. Ja antar det. Det är med de där pengarna jag känner till. Mm. Eh, Mr. Gavre kan påstå att pengarna kommer från honom. Att de är stulna Utav er. Det vet jag ingenting om. Eh, låt oss säga att bevisen är övertydlig. Okej. Okay. Eh, Nåväl, eh, tack så mycket. Ja. Visa ut honom. Tre timmar sen. Ja, <laughs> precis. Känner jag bra, du den här bra lokaten? Ja, kan jag jag kanske inte riktigt känner för att bidra med någon bra en dålig kanske. Vi att hittat en stor summa pengar. I ett bankfack som tillhör inut av ja, medlemmarna i ett sällskap. Var kommer de pengar från? Va? Pengar? Ja. Nä, men de enda pengarna jag vet att vi har, det är de på Parker. Parker? Ja, som vi har fått om för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag. Så Parker har alla pengar? Ja, de pengarna jag har i Just då. Du har mm. inte sett några andra pengar? Nej. Du, Men du känner till att eh, ledaren Annie har eh, ett bankfack? Ja, det naturligtvis. Har du varit med och lämnat in saker vid barnfacket? Jo, jag fick ju konkaliten stor byst. Har du varit med på tidigare tillfällen? Mm, ja. Det var nog. Så? Ja. Mm. <laughs> Vet du vad som fanns i barnfacket då? Såg du någonting? Jo nej, det var några böcker. Och så lite pegament. Och sen var det väl någon... Ska jag in med någon? Har vi någon? Jag vet inte har en, har, det varit en har du varit vid Penny Foundation? Ja, det har jag varit. Ehm, vid vilka tillfällen? Ja, vad var det jag tittade på deras utställning de hade på övervåningen. Har du varit där efter det? Nej. Det har jag inte varit. Det har jag inte varit. <hör> Förstår. Ehm, när var det senast du såg Mr. Quinn i livet? Mr. Quinn. Ja. När jag såg honom i livet. Ja. Eh, det var när vi hade varit ute på, på ön. Eh, Vad gjorde ni på ön? Ja, Vi var undersökte. Vi undersökte en eh, eh, försvunnen eh, kvinna. Vi hittade ju henne också. Ja. ja. Mm, var hittade ni kvinnan efter eller innan? Eh, ja, han, nej. Och... Mr. Quinn, han... Eh, <skratt> <skratt> Mr Quinn han fick något i huvudet <skratt> Så han blev lite dålig <skratt> Så att um, han skulle vila sig i bilen Han levde alltså? Ja naturligtvis Okej okay. Vem var det som sköt den här eh, personen som slår den <skratt> Det var nog jag Det var du det var alltså inte äh, Macomb? Jo, det var det nog. Jag förstod. Ähm, du verkar också ha en äh, ett illegalt vapen. Nej, det vet vi inte om. Vi har hittat ett vapen i alla fall. Ähm, som andra påstår i din äh, i sällskap att du har använt du vet om att det är olagligt att föra in vapen i Storbritannien? Ja, men jag har inte fått in det. Jag förstår. Vem har fått in det då? Nej. <laughs> det är lite det jag. Jag Du känner till att McCaw hade ett vapen också? Ja, jag, jag antar det eftersom han sköt den gubben. Det är vapnet. Vad har han fått i det vet jag inte vad han har fått ifrån. Förstår. Och ett visst sammant köpte Sharon Andersson. Vem blödade henne? Det gjorde en. Ja, vem som bjudade henne? Ja. Kan jag kan ju inte säga vilket namn han hade, men det var en fuling med stor klubbar. Jag förstår. Sköts hon på ön eller ut med vägen? Hon blev. Inte skjuten. Förlåt. I hjältslagen med klubba? Eh, på, på ön. På ön? Ja. Hur kom hon till vägkanten Jag vi hittade henne? Vi skulle ju ta henne till bilarna som någon hade stulit. Någon hade stulit bilarna? Ja. så? Den bilen som då Queen vilade sig i. Han befanns alltså i bilen eh, när hon ja. blev stulen. Ja du stod bilen? Det vet inte jag. Jag förstår. Hur kom det sig att huset behöver reda? Ja, det vet jag inte heller. <skratt> <skratt> eh, nej, men tack så mycket. Ja, tack. <skratt> Har vi gått igenom alla nu? Ja, då? Ruth. Ja. Ruth. Hon vet inte så mycket, men mig. Ruth. <skratt> Kan Nej, vi kan ta in allihop. Okej. Okay. Vi kan gå in allihop. Mm. Mm. Nej, det är inte. Nej, det Nej, det Nej, det kan det kan hur hur vi lika till det nu? Det känns lite jobbigt Är det du, <laughs> det är du som har hand om pengarna? Ja, det det. Hur mycket pengar ungefär har du hand om? Det är väldigt bra fråga. Det skulle ta reda på. Dem. Det ska vi ha sådär. <laughs> eh, nej, men jag har en väldigt nära dialog med Miss Carla om det. Så att vi, ja, hon skickar pengar till. Ja, hon skickar pengar ut hand. Ja. Eh, de pengarna som fanns i bankfacket är det pengar som kommer från äh, fucking kalla. <skratt> det kommer jag inte ihåg. Ja, det var det väl då. Mm. Äh, det slutar de brittiska pund. Ja. ja. Äh, och... De är mest användbara här. <skratt> <skratt> ja, exakt. <skratt> <skratt> mm. Du vet inte om de att de pengarna med. är stula. Vad säger ni? Mm. Vi har rätt säkra uppgifter på att ni har stulit om en form av Mr. Gavigan. ett inbrott på Penny Foundation var Hur ställer er det till det? Ja, det är ju givetvis löjligt. Varför skulle vi göra inbrott där för att pengar? Plus en hel del andra saker som fanns i bankverket som dessutom sägs tillhöra Penny Foundation. Värdefulla artefakter. Hur har de hamnat i ett bankverk? Mycket bra fråga. <laughs> Vad gjorde ni på det? Varför får inte jag göra det där ensam? <laughs> Är alla med nu? Nej, det du <laughs> Varför är ni här då? <laughs> jag tycker det här är tassigt. Jag tror att jag. Jo, jag snackade ju. Jag nu kan alla höra eländet. Ja. Eh. Jag var var sista. Ja. <laughs> och det så jag knappt varit mig då så jag är helt. Jag ska vara snäll. Vad vi har. var ni på en? jo, det var ju så här det är en väldigt lång historia egentligen men eh. vi eh blev kontaktad av någon som, som sa sig ha vissa uppgifter om en, en kult. Svarta fara, ondskraftsgav. Och den här kulten verkar ha en koppling till Karlärkes försvinnande på omvägar. Och vi fick veta då att ja, det, skulle, det skulle kunna finnas information för oss när den här igen Eh, var det var på vi åkte dit och eh, nu provar jag i bilarna <här> <här> <här> och det <sen> skedde seriöst <här> <här> <här> jag var med om både det ena och det andra ganska mycket eh, ja, jobbiga saker faktiskt. Ja. Eh, när jag är fortfarande ni, lite skärrad när såg ni inte i livet senast? Uh, ja, när jag såg Mr. King i livet senast Det var ju när vi åkte ut till ön Kan du berätta vad som hände? Nej, det är lite svårt är mm. och, och. Acting? Ja, det har jag, jag faktiskt Ganska det var en hel del av I alla fall Lottie. Så det kanske jag borde klara av 58. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Det är lite svårt för mig att prata om det Jag kan jag fortfarande inte fatta att han är borta färdigt. Nej, nej. E och Sharon <här> Jag såg honom väldigt mycket Sharon När såg du henne vid liv senast? Ja, hon var ju också med oss ut Till den här ön Men det blev ett väldigt tumult Där Då, jag tror inte svara på det Det var väldigt mycket som hände där ute Och jag är fortfarande väldigt svart ja. Det var fara för mitt eget liv Ja Det var knivar som flög det Vad det var hämst Det kom galna kultister med. Hur många var det som skett? Det var en väldigt bra fråga ja. En, två. Alla? Ja, det, det var svårt att avgöra. Det var väldigt mycket vapen och väldigt mycket människor. Ja. Jag är inte så van vid vapen. Nej. Jag har ju för tusen ingen hagel, brukar vi inte ha den. Jag De ja. avslutar förhöret i alla fall och dig. Uh, ja. Det står rätt tydligt Polisen vänder sig till dig och förklarar i hela läget Att äh, sällskapet här är, Ja Väldigt svåra anklagelser Och äh, Bevisen är äh, Väldigt tydliga De har saker som tillhör äh, Penny Foundation och det har skett Det har rapporterats ett inbrott äh, Bevisen som finns Binder äh, Och minst en är Lärningshand <laughs> <laughs> För eh, vid eh, Brottet i alla fall Och eh, händelserna mm. idag eh, Och så vidare Det här huset och eh, Ägs ju utav Mr. Gavigan Och eh, det var tydligen arbetare här ute som skulle rusta upp Huset som eh, De har gett sig på Och, och haft ihjäl Och någon brutal eldstrid Och eh, ja det ser verkligen inte bra ut för din brors vän och bekanta Om de nu verkligen var vän och bekanta Jag är mycket, mycket skeptisk till med tanke på att han pratade <laughs> kvinnor och marfiade äh, <laughs> Men vi tog ju hand om honom <laughs> <laughs> det är värt någonting <laughs> eh, Ja eh. Där sitter ni Wrong. New karaktär. <laughs> <laughs> Nej, det vill inte vara Men det kommer, då, det kommer bli någon typ av Rättsprocess utav det här Och På um, amerikansk sida så kommer man ju säkert För om att kanske få um, Sköta om det här på amerikansk mark Och så vidare Och um, kommer Bli lite här Med um, Det beror på hur hur bra kontakt ni känner att ni har med Ulrika Carl eller sådär. Um, kort och gott. Um, Fem år senare. Nej, nej. Ni behöver på något sätt om ni vill komma ur knipan lägga fram bevis. För att uh, ta ur det så att säga och jag kommer att eh, behandla dem och, och på något sätt ge en, en, en sammantag och chans att ta ut ur eh, rättsprocessen om ni på något sätt och det det ni som ni kommer att anklagas för det är ju då eh, stövden framförallt och eh, mordbranden på då vad mm. <laughs> mm. Jag vill bara veta vad de har för bevis mot djur som binder honom till stölden där han låg på situationen. Nej, det återstår ju liksom. Det är en del av bevis. Eh... karl vittnen som sörvade dig på situationen. Ja, jag... Det är ju problem. Men vi tar ju upp kvinnan som vi räddade ur uh, huset. Ja, ja, måste de ju hämta och hennes eh, nyfödda barn då. <skratt> <skratt> jag vet vi om med hela skottet på det Har svårt att utkomma det ni behöver är ju för få inna liksom eh, du är, du har ett bankfack fullt med skit. Mm. Ja. Som penju <skratt> <skratt> eh eller eh, eh, Foundation säger tillhör dem. Mm. Jag vill säga Det som så finns mm. ett stort antal är... hundra eh, Eh, Pundssedlar i, eh, I nummerordning mm. Vad han har dessutom Har en, eh, en kvittens på Att han har tagit ut de här pengarna Från sin bank dagen innan Visst, det var Från <laughs> det den numret Till och med det numret Planterat bevis mm. Ja Helt en grej Nej men böckerna som vi hör med oss från Ja, de, från ja, kan, de kan vi få in från ERD e till ja, Inte de Och varför oss då, mm. varför på han stopps per då? Nej, det de de var ju väl på penny new Då får väl möta var Men det fanns ju jag har haft med men han sa att de var hans. Det har han alltså att de böckerna. Ja, så du. Att det fanns saker i bankfacket som tillhörde honom. eller eller information. Skulle det Schweiz. Jag hade envist att det är... Ja, ja, ja. spelar allt. Och jag är de här viriga kvinnorna. Särskilt, särskilt de mökhöjare kvinnorna. Som äger bankverket. Jag är alldeles oskyld. ja. Och jag har inte gjort eh. något, för jag är bara gjort som han har Kan kasta förbandelse så, för yeah, yeah, yeah. alltså, så får hon någon det. Så. Ja, hon lärde sig sina innan Nej, mm. ingen av de där böckerna kom någon om någonsin. Så. Mm. Ja, men när jag förstår vad han klagar för, alltså, då är det givetvis, då ringer man... Ut till var en god, kära kontakt i staterna där som vi har pratat med många gånger som har hjälpt oss förut. Nej. Han är en senil <här> <här> <här> ja, <här> man... Fly, flygmajor De <här> skickade vidare allting till som vi ringde. Ja, eh. ja precis. Det är, alltså, det är situationen i sig. Eh. Med mycket pengar och mycket, mycket trockleri kan ni ta ut det mesta. Ja, det är ett bank med pengar egentligen. <laughs> Just nu är det en klammer i Det är fel nummer på de pengarna. Mm. Men vi får väl försöka få en Carl-Live mm. mm. att hjälpa oss ur här då. Jag hävdar ju att du får självförsvara till ni får ju man ska inte bli så slagen i det. huvudet när man säger hej det var en stor kristall ja att att ingen av dem sköts Till döds jag en ganska bra gott tecken också så <gör> ja ja helt stark nej så alltså, medlemmen är upp i sig där, där har ni nog inga anklagelser för att ni har någon av er har brakt om livet så att säga Eh, där så finns det ju ju sex stycken oskyldiga människor på ön som har blivit eh, brutalt hjälpsyftna eh, jag, en... jag, <laughs> <laughs> jag missar allt nej vad ska missar jag missar jag missar Ja, missar jag missar jag missar jag missar jag missar jag missar jag missar jag Vad är de människorna missar Död. <laughs> ligger utspridda liten kul. Jag har upp i jävlarna. <laughs> de slänger ju vattnet på de Men det vi ville ni ju inte göra. Tyckte är... ni att de skulle ligga ju? Vi behöver tänka på sängen. I och med att det är lite. Ja, mm -hmm. mm. Yes. Uh, kampanjen in style, <laughs> mm. <laughs> är en stalemate. fan? Nej, nej, nej, nej. Uh, det är ju självklart om ni har lust liksom så Okej, okay, min karaktär Tar sig inte ur det här Då får ni fritt välja Att aktivera backup karaktärer Annars så Börjar vi nästa gång med att ha Någon typ av restprocess Och då ställer jag upp ett schema Som ni får skriva upp bevis på Och jag ställer upp också Vilka bevis som står emot det Det gäller att komma över dem och sen så, så värderar vi bevisen Och så till slut så blir det Det finns en hel matrickel för det för i kultur, så. Jag tror bara att jag bara det en ny karaktär Jag <laughs> orkar inte, <laughs> inte med det där Jag orkar inte med det där Vad är det för tidsperspektiv Om det skulle vara gång rätt igång bara, som gång Ja så då pratar All vi i, i spelet Så pratar vi kanske ja, månader eller lite till En liksom. utav ny karaktär istället mm. ja. Låter det spelet ta sin gång några av dem kommer säkert så att bli fria. Några kommer att bli intagna. kan väl säga som så här: Att ju kommer givetvis att bestrida varenda anklagelse på varenda punkt och det är bra att har är så nytt att stå spets. säga han har ju det, Han var ju uppenbarligen på sitt hotellrum när inbrottet skedde. Mm. Mm. Du var ju med i med barnvakt, du också Däremot så står du anklagad Men det kanske bara kommer till böter För att du har smugit in vapen Men dessutom så har du ju dödat Brittiska medborgare Nej, det var det. var ingen brittisk medborgare Ja, det återstår att det visar Det kan vara vara så att de illegala Då kanske man Ser på det på ett annat sätt Även om han Det är ju självförsvar. Ja, ja, ja, men äh, du är ändå dödat någon Så att säga ja. så att, äh, Det kommer utredas, med, varför? Men, men kan ni då Han som bara fått lite tid så jag gått till polisen och talat om det ja, ja. men ni, ni, alltså, ni kan ju påvisa att det var självförsvar. Mm. Det är mycket möjligt att det kommer fram till det Till rättegången och då kan det stå och dela, gå fria Men däremot kan det bli kuligt att komma undan De här pengarna Ja, men det har de bästa advokaterna kan från USA och... Ja, det kan det jag <laughs> Det känns som att det kommer att dra ut tiden Ja, det är, det, är det jag menar mm. Alltså det kanske det är bättre att vi går vidare kampanjen Ja Det kan jag. Och då, då bygger ni i så fall Kampanjen runt kontaktytan Ni har i London just nu Som är fri ja. <laughs> Men det är Som egentligen inte har någon kunskap I det här huvudtaget eh, mm. Nej, det, nu är det ju lite underförstått Att man håller sina karaktärer, alltså nästa karaktär informerade på olika sätt att man har tillgång till dagböcker eller man tillgång till långa ja, och sen, sen kommer det ju en, en väldigt trevlig uh, ung man här och hälsar på på i häktet som ju uh, kan lätta sitt hjärta för <gör> ja, <gör> ja, <tryck> ja, det gör jag också Så det är väldigt trevligt att en... <gör> ja. Absolut kan man ta med sig ett man... formulär hem och ja för <laughs> <laughs> ju jag har det på datorn jag, jag tror det är för det vi kan köra genom beki ja det går bra vi kan lägga till eh, här lite med i dels sen lägger ni bort så att du någon de där de Det kan mejla ja, ja, det eller 10 Ja så gröna är ju helt oskyldig det är bara alltså för få. <laughs> jag ju bara som man sagt att jag skulle ja. whatever överlevde detta doesn't matter. <laughs> <laughs> <laughs> Bättre tror <med> i fingrets. <laughs> ja, jo nej men jag menar är det två månader liksom så kan jag ja hon kan ju bli på två månader. Ja, ja. Det med upp i Shanghai. Ja, eller. det är inte. <laughs> ja. <laughs> jag, ja. jag 11 i det här äventyret. Jag tror att det här det processen är logmodalt för min karaktär. Då räknar Så kommer att räkna